y a su engaño con su lado por lo digo su lado te para esquivar el oro de casi todo. ok <risa> ertziok illeroles desacelerio... ementxe gaituzue desa celeori desa desa resao eh desa se gaueko 10etan bueno desacelerio... desa... <risa> <risa> ¡No lo esperaba! ¡Herziok! ¡Al favor de esta! ¡Al favor del de esta! De El... ¡Gaueko amarretan! ¡Bastutan puntualaguea! ¡Cago en Dios! ¡Orere tako irrati librea! <risa> y luego voy eh, un poco de cuerda ando también, en su casalto. ¡Illeko azkenos teburetan! ¿Quién tiene la razón? ¡Cago en Dios! ¡Cintilic irratian! Algunas vueltas de Amonte y... ¡Tabue Dios! Horeretako irrati librea ¿Quién tenemos a razón? Erzillo ¡Tabue Dios! Ileko azkeneko ostegunetan, amarretan Horeretako irrati librea Y a mi puesto municipal es denuncia No, zen moduz aspaldiko bueno. partez Aspaldiko, Hab aspaldiko Aber, itzegin pixka eta Aber, aber, aber, jip, jip Zurea zenba garrena da, iru garrena Aber, itzegin pixka gehiago Ah, zurea da bat ben Aldatuta dago Norbetek aldatu ditu mikroenankak Eta mikroen kableen zenbakiak Ara, ara, ara Zu zea bat Bat, bat eta bakarra Batman, zu iru <risa> no, no baina dago hemendikan ikusten det, eh hemengo konektorean zen oh, okay. bakia. Ah, amigo. Eh, su? Parla, a eh. ver, gira tu piskata No, no, eh, Canon en Canon en belleza, eh Canon de belleza, es usted. Sí. <risa> canon de belleza. Bi, <risa> pues. vale. B, oiga, es va. que era becano, es berri canon de paz becano del de, canon de belleza, arriego. Hargaskikamera va dando. Oye, o sea, me Dios, mecano elevado al tal, Esta bestia es eh, super eh, facha hoy eh, y te, ay, can, ay, <risa> <risa> <Speedpo> <risa> speed a pillarte en tu lado en san, eh, no Nacho me ataco, Nacho Cano. Macho, cano, cano, macho, macho Nacho. Eh. Ori, bye bye, bye. Cano, da, Nacho. Bueno, los que bueno, no ahora imagínnse usted, vaya, es ¿Sí? el bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale, vale. O a ir allá a ver eh? Joder, está a ahí a urtebet, eh. aquí se vaya. Y claro, tú ya me ita, sí. con Claro, y si está luchado, la oca cabroya. Joder, sué disfrutadse goya, ahora ni ni está demora, pasaste en nada. Eh. Oye, valoratzen daia va bete bakoitza. Segundo bakoitza. Me oh, cago en Dios. Vaya, vaya, ahora te visisala al borde, eh? ¿sabes? Al borde colé. Super borde, mierda. ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué? Border nice. Bueno, a bueno, pero a ver, va <risa> a <risa> ir tuguno novedades. Batzuk, Bueno, Lerengoa puntual a hacer carrera. Se cuña la, cuña bueno. ¿Qué vos? Be you No me jodas bueno, bueno, Pues ordón que... Emengos Emengos Emengos juega Es que dago Y, y Raticos rati juega Es que Bueno, eh, güey, de guys es lo Juarena, ¿no? eh. Bueno, ni dicen que ni on <risas> puntual. Puntual, oye, da. Con cierto asco lo dice un punk y desnata. Bueno, lo diste, cierto. Y me Uy, uy, uy, que me vengo arriba. Uy, punk y desnata. Ay, me chiste chara gariguñera. Ay, ya. Y me faltan somas cendadas, perzona bats. Dez, somatzen, da, semotzen, somatzen da, falta dela bat eta somatzen da beste bada badagola. Bai, hori da, Baio, da gara eta beste, eta de repente, txiste charra berri berriona ditugu, bai. Oi da, oi da, ez? Bueno, in memoriam gogoratu bar degu, e, odolki gaur odolkia ke itendauen Eh, ceboyeta, eh, odolkiak, tipulana k izango dia ceboyeta. Me gusta el arroz también igual. pega tipulana, eh. Me gusta ceboyeta, me gusta ceboyeta. Arrozanaia, hoy traído, traicio dira, arrozarena. Arrotzada, arroztasearo. Bueno, arroza ez dena, bueno, ya equipo Coadala, eh, de Samaragu, eh, Orquestico de Gu, Platino hacen Platino, Platino. Movida Platino, eh. Está allá de Kira, eta ya, urreskoa, ja urreskoa ja ja urreskoa, ezea, urreskoa? Ba normala ah, normala. Ja, normala ah vale vale bueno ba. platino normala, <tose> izatea, de aquí normala serla normaliza tiene que usar de la ja, barara, eh? eske, oh, dia, gu, gu normalidad eh, oh, Ez de aquí en contra beti beti esta rita con norca bueno pues dauka urrekin a ver goitizena uy La... No. <risa> <risa> <risa> bueno, va, va. Eh... Chirrit, chirrit, chirrit. Me río, mi Te voy a ponerlo en la Bueno, va. Chirrit, chirrit. Tere, ¿quién buca eran? Vai, vai, vai. torrit, chirrit. Chirrit, chit, chit. Chit, chit. Chau, algo haré. Chamezela. Platinotik urrezko postura pasata, haunkez leizatera. Eztietan <risa> ez dut right? egen diak, amesto inbar da, amesto inbar da, bai, bai. Ametxak bai, bai. baita zen egia, pixkanaka. Joera, ostia. Ez eplanitza, eh? Buah. Ite kostalaria. Bitu batzutan platino… Azko, ez dut eta biken platino, ez da gizte ez da gizte, baina men da, ja konstantzia gatik. Bai, bai, bai, bai, Konstantzia alegia pesau, ez? Bixkan. Bueno, va, ba, va, ba, o e, sea, ha e, e, e, e, pateado muy gore ceboleta, pues bueno, aurten eh zugun, euraski, sí. bueno, lan kontuengatik eta Tabar. Taodokiak inbertsitola. Orrun, <risa> bueno, pues eh a seguir empechaste, bueno, se Irugarren Kaori, eh degu, ba, yes, Bueno, eta hitzaigenun Txirrit ekin eta, eta bueno, beben ga. Bai ezkoa. Bai, bai, bai, bai, Baila, bai. bai. Baila, bain, mezala, baina, ez kontza mezala, ez? Baina, bueno, bizitzatxorako ez da, lasa llegon, eh? Baila, laze, laze, bueno, ikusiko da, ikusiko da. Hasta lako muerto eze pare, ez da, eh? O sea, lase, lase, lase, lase. Como escorbuto, oi de... <gurruta, gurruta>, oi, eh, escorbuto, oi, oi, oi, oi, oi. Bueno, patroa dago, bestekide bat, noizien katorriko dala, neska bat, a ber, goitizena bilatzen duen, baina... Gombi bai. datu eta dagoet, Noizbenka nahi zuen, ezin zile giratian sartu, etzekien hola, hori uh -huh. un plateatu benioa, bueno, pues nahi ba ez zu, Noizbenka, dauka hor dutegi oso txarra lanagatik, hori Noizbenka pasakoa da emendik, eta a ber, ea aurreago ezagutzen dezuten. Oh, vale. oh, Baina, bueno, momentuz, ezin ez dugu ezer gehiago dezifratu, eta berak erabakiko duz egot izan auk. Sigitzen dut tridentea izaten, osia que... Hori oh, da. <laughs> Bueno, bueno, bueno, pues eh, nada, pasada Udara, Udazkenega Ude, Ia, Ia, Ia, Udazken, Uda, eh, Neguan. Neguan, vai joder, vai, joder, vai, matarían. Yo ya. Yeah. Vai, vai, vai. Eta, bueno, gauza asko gertatzen dira, gertatu dira, e, gertatuko dira gaur e, bai, hemen, hemen gaur... Gombidatu eska, eska, eska, e, eskaleta egiteko denbora izan dira. De, Gugu, gidoitxo bat, eta... Gaito bat dena, bai, bai, bai, eta de, bai. ipabetiak in. Bai, eta, bueno, ya ja, orkestu degunez gure ekipoko irugarrenka, zer ez giztegun orkestuko bai, orko gombidatu, ege? Baitu, hemen, gombidatu batzuk etorriko direnak e, aurrera go, baino beti dugu bat puntuala iztaten dena. Eta hori da gure... Eztakit ez izen azera biri baino... Gure guri, guri, guri, guri, guri, guri, guri, guri, guri dagoa dut xunta. Bueno, gabon, gabon, eztakit nire hau eztia egual ezaguna izango dan. Bordono nik uste bayet, bordono nik uste bayet. Eo bain txertan bidali izmezu bat txiritzen amak. Ostras, ze jatarra programa berezia. Ale esan du ezakit, ale izaman. Ale izan galdago. Nik uste bayet, nik uste bayet. Bedi, azta benak ez? Es gehiago. ni <laughs> me <gayet>, lo dan que hago. Sí, tener un orquesta gordetén zure ama, baina ze jatorra dan Seleno deitu izuabe, por está chenir rachoia atralata, joe. Ni que usted egune eta el carnicer de Timarco saiu la. Pues bai, eh, eh, ni que predatsun Kriston croqueta ona Es que pencarte seguro si, croqueta que patata tortilla una intedula, seguro. El cago, croqueta que arrra, Euskal Herri guztian ezاونak bilakatzeko moduko kroketa dela, baino... Chengas, anda, hoida, hoida, bere mm. bueno, vale, vale. eh? eh, eh, eh, eh, en <risa> eh, eh, eh, eh, eh, <risa> figura, no la bait izana gure cuadrilla nasa daiteke chiquitan, eh. ¿está? Bete chiquitan ematen zegon, ba antzerkitara, kontzertutara, eh bueno, Valencia cultura zan. Oye, concejala Torero bastante. Zaldarrekatu pues nago, musa hondura lur da ezea bai. Bertatik, ezta? Entzute nengo dela. Erraldoi bat, erraldoi bat. Apae. Zas, amalbiden dago? Bai, bai. Bordorle baserri ya nantzela. Ahitzen da, interneten bitartez ulertzen dert. Ja, Ezan honuk egin vale. baietu bai. Zegure asmo bat, aipatu harregu gainea, zintzilik irratiak, berrogei garren urte mugana! Zerra, ospatze! Tope, boomer! Hai, zintzilik, <laughs> Eta, eh, el bada, Eta, Laster, espero de guabe urte berri e ingurun edo... Ba, bizarain mendillan, batzuk zamarko esatu baina bueno, bizarain mendillan, bizarain politagoa da, santu kenduta, ba, ba, antena jarriko degula orgoian, mm -hmm. eta hori iritsiko geha superondo ya ba, orazualeko baiara guztuera. Eaz zamalbide ere iztengan, klaro, porque orgoian, eh, a, a ber nola geratzen den konori, emision konori, anteniztari zamarko dioguz, zamalbideako pizkat orientatzea. Bordontora iristea bintzat, ez? Oia. Bueno, bueno. pues hori que gañia, que comentatzeko, no? Ez gain artea, ba, Cintirra tiene urtemuga en Gaudela, ya gauza pare bat egin dira. Bai, es. Ba, bakarrizketa, que inci sentan joe, un da berroitamam os pertsona, Criston Ezitoa. Jo, decía mucho. Criston Ezitoa, bai, eta. Ciquita ion plaza Mundialak. O sea, Criston Barre, supo lagunaz días. Bai. eta gainera egon zenola konplizia de moduko apien Baila. artean soro soboritza izan zen gainera ba, e? beraiek jar, Euskal Herri Maian, Euskarazko Azko Bakarizketak beraiek dia asiera asiatikan bai, bai, bai. aintzindariak izan zirenak eta El karezketak gututzen sarean eta sarrea pues, bueno, batzuk jarri jarrigenilloen zozketatzen tala mm -hmm. ta beraki zuen juten jute zirela moika bezala besa gaztetxe gastechez gasteche Ola, euskal kultura osoan euskarazko bakarrezketak egiten berei bieek eta ez bestegon beste inor guardo beste inor oida oida oiri ez no, attendazko beraienaz eh a beso cacaoadiela calecuak dira Beste batzu bezala, ibiltzen dira beste plaza batzutan, nago ibiltzen dira, etorri ziren. Bai. Eh, etorri ziren, sarrera egia ba. e, e, saanez, aitortu e, bat zaile, kriston roi kriston duintasuna eta humiltasuna e, kolektibu ekiko, gure kolektibu ekiko, eta gaina, beraiek, kaleti datozte ere bai, bai. gazte txetika, nolako mugimendutatik, erriko jaiak antolatu zere bai, eta, bueno, batak agian duagian ba, fama gehiago, bestea baino. Uh -huh. Baina jende asko, esan dit, txiki gehiago guztatu zitzaiola. Mm -hmm. Txiki abai, eh, eh, baina eh, bai, eh, eskasea ez. Hoi oh, da, hoi oh, da. Oh, da, oh, da eh. eh. Baina txiki antigu gotarra ez oh, Eta, oh, da? Hoi da. Eta John Plasolo nongo adabere? Zomarra da, eh, urretxu. Zomarra da. O o, da. da. Ah, De hecho, beranai atorrizan, ta kakainzona irratilibrera kokidea da. Ha ah, kakainzonakoa. Habitu. Bai, kakainzona da, ango No, bai, horiak, kakainzona da, ango, irratia desagertu zara duela urte pare mm -hmm. iltzan angokide bat eta geratu zaina nahikoan kamuz eta desegin zain gaztetxe parean zegoen lokal txiki txiki batean zeukaten oso txikia zulo batzen eta berean aia bat eta etorri naizun ere bai eta gombidapena zeukan eta bueno naizun ordeindu zarean naizun eta bueno ordeindu Hora, zun ja, eta Hora. bueno bat egin bat gaztetxean eta hala bai plaza hala beti bai iltzen dala eta bueno pos, beti ondagoenean pos, beti okatxon oh, dio pixka eta hala eta bueno Bueno, genia, pues qué te vamos. Vai, o sea, es que fillan... Eta gero egontzen, e... or... eh irratsaio berrien aurkezpena ere, ¿es? Bai. Hombre, hor, arazotxe bat izan dizan en un. Eta American, Mr eh Mr Bams, eh, kultur cultur <risa> cultur style, bueno, cultur técnica <risa> Josean Entzutenei Bazara, Josean eh, ruidazua, eh, belarritik, de eh, Azua. Criston Tiroya eta mesedes urrengorako mm, errespetu pizkat herriko kolektibuei ze naita kontraprogramatu gintutzen mm. eh naita badakigu naita ze email bat zegoen etximafiacom manajerrekoei bueno si en Chile ko organizan un concierto igual wow. eta bueno, bueno kontraprograma tu bueno, gaña gaña mota genoak kanala basun estilo urbano ere A bai gijoba Karo, beste konzertikoiko, jende publikoa nahiko, nahiko antzeko ba, izadaitekela. Ba, ba, ba, ba, ba. Eskerra, bueno, gaztetxe kideoi batzuk. Gaztetxeikoak diaiz gabean zian gazte, baina... Diaiz ja, gabean gaztea, baina etxekoak. Etorri ziren, etorri ziren, ba, lekuonatik leku, no etorri ziren. Eta eh? ikustera nikotina bintza, eta, bueno, zertzekoa da. Ez gien iritsi berroita mar lagunera. Hori kontuten hartuz, baina, bueno, sehatu korea hortikanei recuperatzen, uh -huh. baina Kriston gira, hori bai, Kriston gira sortu zan, ze bai loteo, Kriston aujetekin, <laughs> egin haste beteo, xoan, labasu eta bainikotina nikotina ziren jender artean, da labestean, eh, guztiok dantzegiter jendea ezen atokira ere, bai, vamos, egia san ez, kalidadea, gian kantidadez, baina Kriston kalidadea, oida, grazia, zan oida, oida, oida, zan, bai, bai, bai, bai. Da, bueno, berroi urte horren ari de begira, bainzat, Ego ingoz, hau bainoan baita ere baitu gubizte gozatzuk edo, bai. Merchan atera dugu, ez ha? Bai, asmoa... Merchan, erosi, meze! Merchan, merchan! Merke, merke! Merke, merchan! Bai, bueno, eh, komentatu dego asamblea dan, eh, aurtengo xantomas eguna, larun batean izan da, Ba, ateratzea, mai bat, e, gure materialarekin, eta hor, bueno, ba, hor, herri hor saltxan artean, hor jarrit. Segurazkin, Mikel Azul inguruan, uh -huh. eudaletxetik zumardira giztenetan aldapan, haber, eura li aportatzen bada, no eski? Bai, santo masetan beti eurileetan dut ere gila da, minera gara. Espero dago, dago, dago. barruti buztitzeataz kanpotik. hori da, hori da, edo biak, e, zin bali o, kanpoti, pues, bueno, botatzen bai zute, sagardo baga <laughs> eganean, baina ez, eurian, ez, eurian. Eta gero, bai, e urtarria bukaeran, otxaila zieran, eta hemen txirrit, e, bo, or, tira, tira beharko dugu hortikan, asmodauko egitea txintxarrin, bos urtero egiten degun, bermuteo bazkari hori, uh -huh. baina urte nahi genuna nazan, errekuperatzea bertxopoteoa. Bara, bara, bara, bara, bara, bara. Artxal erako, bai, dara mazki gu urte pilo egin gaben bertxopoteoa, eta tera zan ideia, eta baitu kasuali datxatu zera lantalean, eta bueno, Senpelabertxo eskolaekin itzei marko dugu, pizkata berorri forma mateko. Baina, bai. mira, mendikan, mira, aukera polita gaur sortu dala aurrean, e, bueno, komentatzeko eta jungo gaitzei. Nik uste, senpelabertxo eskolakoak bertxoan gatik ezagik jungo zidea, baina poteoan gatik nik uste. Josef, ama! Eta, bueno, por cierto, egindala irratiaren berrogei garren dute mugakoa bestiare, bai. Opa, Bara, ahi da, egia da, eia da. Segartatzen da bertsio definitiboa da gola. E, Tekniko ari, ari e, izuratuz hitzailen ordenagaiua, ordun ni senen bai, jarri zan bertsio bat baina ezan definitiboa. Uh -huh. Baña etorriko da. Eta daukagunean segurazki urrengo jabetean izango da gula, ba jarriko bertsio kena bestiori, es. No, no. ski, hombre. No ski, ya te lo berzo yo. Beregarra para basete io iruastera ziren. Irratieden bai. aldeko pare, ez, interneten daude. Daude, irudzede, bat, uste eta ma, bos garren edo goi garren urte mugan, mm hori -hmm. zientalde ezagunen... Fermin muguruza eta kompainia... Bai, zientalde ezagunen... Egin dakoa bestiak, ba imena askatuz batzuei batzuei ez, eta sartu <laughs> zientzedean. Gero, aurreagoin zan, beste e, inguruko talde asko egon ziren, Baitare, abesti batzuk, eta hogeita margarren urte mugan, gorila hartzen zala, ah, bai, portadan... Espreski taldei eskatu genien egitea, abesti pues, eh, eh, bueno, ba, bat zintziliken mm txako, nahi -hmm. zuen letrekin, eta eh, horze den, muskulo, korumba... Trilita horrendik ez zegoen... Inguruko talde pila bat, egon ziren horre parte hartuz, eta hori oso politen zen. Bai bai, hori nahi petu duzula Trilita, badu gordua... Eurrenko wow. gonbiatuak sartzeko, ba, e, eztan? Bai, bai... A ber, Trilitaako... Zuek... Zuek joan pixkat komentatzen gauzako itzegin ez zutenak, nire bai. junkonez telefonoa markatu. Zuek joan do, zuek joan do, Trilita, trilita, zerra trilita, lehenik da? Zerra trilita. Eh, eh? Zaguna, horire, ba, tal, ezaguna horre, soa dian ere, bai, bai, bai, bai, Batemama balimago e, e, e, e, no bai, bai, bai, ez zakit eh beste ez zakit lapurditik que te trilitada maite deguna Eh, kuadriako batere ebertago kidea da, nik uste etortzekoa dela Ez nabaldi ma dagoetze, bira, kuadriako triltako bateria oso ezaguna ha? Bai, oso oso Proegitu askotan ebiletakoa da, baina Nik uste bere proetuturin aguzionetarikoa dela, lo egitea eh? asko, <laughs> gusten zai, asko gusten zaio, asko gusten zaio Askotan jodugu bere txirrina, esatu atu dain, ba, eta atxaldeko zazpiago, goizeko zortziak Beti lo dago, esperantza eh? aukagu etorriko dela, badirudi diba, yes? <laughs> Le 90 dima, ez? Lehenu bainzatipizik senyaloa iman du, ezta? Hemen bere talekide daukagu Bueno, ni que en verdad eh ohancho bertan eh trilita hitza bai. Eske en un aipatu lenik datorren. Bereza daiteko materiala, ¿está? Holi ja. Herri Ondanasko kezauna izango. 50 garrena markado en daite, agian trilita bandak eh irudi hori. Zuentzat. Nuluze Baiez, Jakin da gainera, e, abesu alibezela, eneko muru abezelako persona daukatela, erabate, gilu alertzeko gaita bon esmoen persona. Noski, ba. noski, noski, zauzendugu noba, kigo lako aden gainera. Eh, Probatxe bate ingo dugu, haber norbait dagoen beste aldean. Ya, ya. Kaixo? Bai. Epa! Ah, asmatu, ah, eh! Ah, ah, ah, bueno, bueno, bueno. Zalantan duken haber teléfonoak inasmatu gano eka, en beste denbora ikutu gabe, soñu maya. Bueno, bueno, beste aldean daukagu, Mikel. Mikela un día, Mikela un día, buena. Gua, e, eh, <risa> Buah, eh entzuten dut, ez entzuten dut, pero batutan eh askoitze egiten mali baino dezute, eh volumen agitzen dago la coasterbite. Ah, bai, bai. Daukagoaras 8 bat, telefonoren faderrarekin egia da. Orain 9 eto. Ah, Ebaio, vale. eh, uaintsuri besaketentzu te entzute izut. Vale, eskein marregunada tipo talki, au da, guk entzuten hitz egiten degunean zure faderra jaitsi eta zuitzea egiten dezunean, bagu kisildu. Bale, <risa> bale. <risa> Apa, Mikael. <risa> Apa, hai. Bueno, e, deitu dizugu, dizugu ba, bueno, besteak beste, azken momentuko zea bat izan da, e, baina, bueno, lortu dugu kontaktatzea, kide batekin, eta gure e, gure zea einkietu deazan, a ber, ze zaudeten larun batera behira? Ba, eria zanda gogo pilo batekin porque mm, aurten izango da gure bigarren kontzertua porque gustaba de la eta, eta bestea, egin ditugu kontzertuak eman eta eta Kristongo gait urteko bigarren kontzertua eta nun eta lekuonan, eta zer, eta hasta Zenolako taldeekin, o gogo pillo bat eta eta bueno, ikusi gobernorla no la juzgan kontzertua Seona, Seona. Eta seba ze aurten zehazbiltza te piskatolan Kamots edo eh ba bueno, eh gautada gama gure bateria, e, bere estalea utizula eta, mm. eta, eta hau izango da eh bere agur etakite, abai, agur modu, o egiteko eh kontzertua. Eta eta hori Beste batería aquí azigea Eta orduin Urtea o era mandegu Beste bateria A bestia Icasteko Eta ori guztia Eta geroe bai aprovechateu Eta bai berria Composateko Eta bueno Urte biblia o italao Ola junta guzti Pues ando Caixo Miquel Eh Gaitkin tute izut Oso ondo, bira, hemen, guridi, izketan Ah, bale, guridi, bale, eh Guridi, graineaz <laughs> Mik, komentatzeko eh, ba, Ezautze zute NOFX edo NOFX taldea Bertan, abestariak izena du Fat Mike Agun komendakagu ah. Fit Mike <laughs> eh, Oharzo aldeako gitarre izta Kutsunenetako bat, gira Komentatu berdete bai, eh, oan dela gutxi, heu nintzela trilitan ensayo baten, eta zuena duro, duro, duro, eh? o sea, que benetan, o sea, inguruko batek, o sea, du badaldimadaka, bueno, ya solda autendute, eh? baina bertako egitan asko gozatuko gautelaz, eh, ikusitut oso punto honean. A mi, esker, mi, esker, holako gozatak entutea gustatute guk. <gülüyor> <gülüyor> e, ni honetzen no, lekuenako antolatza jakin, eta esan diate, solda auta izan dela trilitaren gatik. Egia da. Ostras. Bah, esa, esa, a ver, bai, bai, bai, claro, un estar el tingia cataletican un Oriésaten, está feo. Bai, <risa> <risa> bai. bestia, oise. Vaya, quiero Choricho va le quita raul son de jotzen dula. Baina <risa> horrezain ere korrika oso ondo biltzen den dela. Ostras. Oye. O, ost ostra, aquí, está aquí, está aquí te zein eh, gudano beto, korrika o gitarra jo, ez dakit Pero korrika zipailoen ni... atzetik edo korrika sin más no, Nola, nola? Korrika zipailoen atzetik edo korrika sin más, nahi duztu lako eh, ni... Sin más, sin más, menditik, ni zipailoak Urruti gobeto Ni menditik, menditik, la zailasko <risa> eh, Zaila da humila izatea bizita, baina are zailagoa da, bi gauzetan oso ona izatea Zun nola bizitazu hain? Bueno, oso oso ona hasta aquí, te fena nire bi bi hobie dira. Beraz, eh, aukerakat gitarra jotzeko eta korrika iteko eta pues eh, bastante gusta eta gania gitarra trilitan jotzen, ba fu, locos. Mira, guitarrarekin correhitezu. Oke. Sé que igual le contago con tertua hita naiteke, ezagut, eh yo fiskate zer bategin ezakete. Ta <risa> creo Gitarra dago kionez, eh, Miquel, eh, gitarra ausu ondo de jotzen duzu, baina ze gitarra, ze gitarra dagozu? Ba, berez, eh, ditut, iru gitarra horan nagusi, pero gehien bat eragut ditut bi, dakat, ehm, nola ditzen da, mei bak lespo lanteko bat, eh, gero dakat, epifon semikaja bat, hori, eh guitarra en a bastante guten size porque o toluada eta ebay guitarra normal, normal bat baino gehiako akoplatzen da orden horiebait zikinak egiten denak ba horiego gustatzen zaiz eta gero la reina estan ustedes eh, Gibson Les Paul bat iepepe pa porche creo Mikel link zureta desgaldera dakatu ain E, ez dakit ezagutzen dezun, e, jalei kometa ezta, nonetan e, mundutik pasatzen den, irroita mausturtera ezta, ikust daiteken Baina komentatu diate, Mikel, e, gauean askotan ezin dagoela ikusi ezta, tabernetan eta bar, baina agian azte burontan, zango dela ezta, ikusteko aukera paregabea herritarrentzat. egi alda hori? Jue, bai, egia zeke, mepillaz enbragaz, porke ez nekin ez Baina ez ariate, nola bait, landareko patxarana, jasinatu dagoela? Ah, bai, eh? ah, ah, ah, bueno ordun, eh, hola está mal en baile ahora hijo para tu guardeo ya está hecho bate más parez vas a enterar tu micel el ingo de gula iru garren denbora sea eh, iracho tabernan lauak arte daukate baimena ah, vale eta vale. e, gero haruntza jongo hara hombre jones haitez que pacharan eta gero haruntza eh pacharan hartu baina <risa> ezebili pacharan eh oida, Eburra, oida oida oida, oida, oida. <risa> Ba, ba gero ordun jaia ez bukateko ba barko junbarko gea musika <risa> musika onentutea e bai ore bai playlista internet eta bueno meta la tope dago eh? horre playlistean vale. bai bai bai bai vale. eta trilita bestea, beste trilita dago ezartuta opa horre listean hepa hepa hepa <risa> o no, mikeletagero eh, trilitas gain eh, eta meta gain sucede ze, zen ze, ze musica en su teso se gustan Ba, puf, haber no ni ganas si por caer música raro besala, o sea, hardcore munduan bai, hardcore metal, e, zaiaten saiaten euskal musika bilaten, baina egia da, jode, hardcore Euskal Herrian eh onik ez de ezagutzen o berez e, talde gutxi aurkitze ditut, porque ez dakit zaia egiten zait. Eta eta gerola estatu Mayan, ba, adibidez, asko gustatu zaizki Bilbao, Grado Mm -hmm. eh vierdo nuestro hijo botela eh a ver eh, hay, me música las haya va ba, gorga bere, bere lan berri hori ba de gente gustatu zait eh correan, es la, es la que los metal oro coreans es de aquí test hymnot míticos em eh, era bueno ba, ba, <laughs> Buen, ez dago somodan, esatea, eh, gork orri biztelun azkeneko lana gehiago gustatzen zaizula berri txarrakeena, baino ojo kuiago, eh? Ez, ez, ez, ez, ni horakoa ez nahi, ni berri txarraatope ah, eta hori ez du talaten. Ez, ez, ez, ez. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. begira, ezakitz, eh, sorpresaren bat izango ez zute, bueno, avian ez zidez dut esan, baina 20x. Ez... Bai, sorpresa haukago edo ez? Eh, ba, eh, es, que ba, que va ba, eh es. Estagero báillete izango da, eh Eh, nola Ah, eh, es, eh es, es, es, Estagero báillete izango da sorpresa, eh, lo es Eh, eh, que ba, benetan Estagagula, es, er, Sorpresa izango da Gu, eh, guzuzetnea Ni gustea, ni guste <risa> <bayet> porque <risa> hay un beste motivación da, kagun Buf, buf, ojo Igual público Buf, buf, buf, buf, Hola, bueno, comentatzek bueno. ore bai Mikel. Eh, justo caor, eh, bueno, tertzecoazant trilita tri coazkeneko konzertua jokogun kide bat, ¿está? Olvida. Eta ez azaldu, irratsaian. Ordun mezuren bat beretzat. <risa> ba, ba, ez da ke, porque no ya tieneo concierto y está en ba, igual ¿Esto es gauza posible, idiotezán? Es de aquí, es de aquí. Pero que va, es un buen chaval, es un buen chaval. Gama es daiguten. ¿Se <risa> hizo <risa> que su gama <risa> era eh, puntualidad? Oso charra. <risa> <risa> <risa> no, ahorita <no, no>. es más vos, igual. Pero no, ahí no lo no. joten en batería, va, va. Estar sin traigo, estar es interesante. Onda, onda. Onda, onda. Ba, bai. Ba, son no, dos, son no. dos. Vale, va ba, eh, ba, Mikel. Bueno, esa kit Zerbaina de su gaitu geitu, eh, bueno, a bestia bajrico degu, eh? Orquesta Balezo, a bestia, baina ese Zerbaina de su gaitu aparte. Ba, es eh, eh nun jendea de lo jote animatea, baina no la ya asterrera gustia ta gordu ba gutxi egin ezak eta gida izan. Mm -hmm. Ondo, ondo. Pues bai tu. Orquesta ba, ba, ba. Alba de Rengo a Bale, <coughs> baurrengoa ba, bestia da, e, Mikel Lagoaren gure bazterra bestia em, modifikatu genun, o bueno, bertxio batekin genun, eta lagundu zegun, e, bai, e, departelz taldeko dj eta harmonika JT-a, o jolea, o esto, eta eta ezakit, bestia homolatu genun bastante, oza, sea, giro nahiko handia eman en angañion bastante astuna geltutzen eta buf eh, listako azteno kont, o sea, listako aztenegoa bestiada. Pillo atmotivación di gurako eta pura zurraspaka gañada. Au <risa> pa, <risa> <risa> <risa> au ah, pa, osia. Hostia. Hornondo. La voy en memoriam. No. Bueno, Mikel va ba, eskrmile. Bueno me teléfono de Yartzearren eta Orkizpena gitearren, ez da? Bai, eskerrik asko Mikel, la romata han eta iracho ara eh? Oia. Oia. Le gontageo iracho pacharamatu, pacharam batombi. Basan sea, no. Bueno, mucha mierda la matascota, venga, ánimo. Me dices que también es que recomiendo a Benagrit. A paso yo yo. Aquí bajo paciente lik. Ya va. I like Bueno, la bono, eh... Eh... Sartu barguillen beste gai batekin, baña justo, justo, daukagu con eso... Suzeneko con eso dat, a ver, se halla hace na inaiz. Te le rame invitarteko de ibat. Uro la costa tiki igual, eh? Eh... Costa tiki ventzada. Costa tiki ventzada, que eres de luna, eh? Iruputzú gasté cherago Ahora, ahora Saraucea, Sousa Sousa, vai, vai Iruputzú Abuelo Tres, tres <ríe> Abuelo está mal Epa, hay pa e mal Eeeeh Ay, se onda Se sorpresa Que guay Bueno, bueno Oye, ¿semos con certua mantiseta? E no, ventilador, no Ventilador está Mantis está, ventilador e Ah, vale ¿Semos dos? Ondo, venga, oye Ventilador ya e es que nengo Canta hotzen ¿Ondo haitzen da, eh? ¡Vai, elizan zaudete, xartuta! O sea, no ¡Elizan! <risa> eh, ¿Moi mo, mo tu cogea beztelecubatea? ¡Es, es! ¡Rever oso ¡Criston Rever polita, gazote! ¡No hablo morido! ¡Emen, don Raman, <aquí. risa> ¡Bota pedo, va! ¡Bando, onda! ¡Bota Pusquera! ¡Gustola, gustola! ¡Gustola, gaudo, emmen! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, bueno. bueno, bueno. Eh, bueno. Zara eta zara utze irratza kide zara ere, bai. Eta hor... Eh, eh, eh. Eta hor... Eta hor... Eta Eta concertu anto la kunza nibilikosea ere, bai, imaginatzen dugu. Bai, e, izka velando torren alba, nori bidea, bai. Cordina que eta lanetan betire. Oso ando, no. Oidek. Oste, bueno, pedo tarra <risa> Se, sí, moduz larumba tera beira non hasa udete, nero... Bueno, va ba, picimbaquito, uri, egia eh? esan, ez da gure lekua. baina, bueno, se os he engodeu. Encheatugo, total, ¿verdad? Ma, ba, eso se ha llevado eh, en el cuangi ya oi, Eh, Oituta den leku bat ezta, vale, bueno, ya que Joen Bardeu va jokodeu eta fuera. Bueno, Zita. bueno, bai, bueno, eh, a bere, iasanez, claro, xox direun pertsoneko afuera daukan lekuena batean, claro, zuek, nahiko ituta zaudete beste plaza batzotan jotzeak que ez? Baina, eh, plaza de tolo, lorakua. <risa> bueno, bueno zuek, asko mugitzen zarete. Zain barri gu, ba, ff, ez dakit, azte bururo, bi azte bururo, edo iru, eko ustez zutela hemenan, estatu maian, edo etxekupatu batean, edo mendi punta batean, edo... Edo zintokita. Edo zintokita. Na... Al, alba du, egia azken urtetan lanak inda, ba, ba, igual ez tegoa inerreza heuki. Baina, normalian, jote dugu, edo zer gauzetan erbat dugu bintzat, mm -hmm. Juntan, jo, edo... Edo común batean, orain zahodete, común batean barroan zahodete orain. Ze, reberrori, oio tipo comuneko, ha, edo. Comunión gauza eskojo eh. Bai. Esa, gela batean, hondi arena, eta oio... Ba, hinaiko gautza da gela, eta, bueno, santima meñe mateo, bai. Koba zulu, Bueno, ta pedo, aipatuaregu, irudiska dazkatzute, eh, noiz hasi zinaten zuek? Pe, pedo moduan, pedo moduan, ze, bueno, trajektoriaz vanitatizat oztere, bai, ta... Pedo lanun batero, ez? Pedo lanun batero, ja ez, leno, bai, onja, bai, azte barrukoak. Azte barrukoak. Baina, bai, biniote, meiretzi gutxuko da, bera, bueno, grazeri nian, bai, darbilo, pixkat... Baikazten, jotzen, zebani baina gitarren unho dabea bat eljerez. Eta saratagiten, errez eitez izta eguna, eta, bueno, ba, pixkat. Protestaiteko, ba, gehien gustatzen zegun musika. Da, mm -hmm. ozea, haurde gazizan historia. Bai, jaztuta daude. Eh? Eh, eh. Eta, bueno, maider, zu hemen, pedon... E, instrumentuz, pixkat, e, asizia esperimentatzen instrumentu batekin, bere zurea ez den instrumentua dala, ez? Bai, bai, bai, bai ne jotzen unbat xua, eta, bueno, gogoan eukan bateria jotzeko, eta tapedokin hasi nintzen hortan. Ai, dale, tupa, tupa, tupa, tupa. <hieres> Hore, da, historiak izan zen, bateria jo, eta razo zeiteko bilok, va claro. ni, no canba, en que ni Leonati gambajua vanekijoste maño guitarra es eh, uh -huh. ba, no ba, o sea, pedo 0 instrumento 0 pedo eta experimentatze se pedo montazarete zaratxua y Explosibloa... Sí, Margolaria... Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. <tipo> Ma, pedo maita corrao... chico que duakua... Pedo jarzen dana musua que meten daneua... Semon maite seitu... Tal, la <tipo> gero, son gilipollas... Osito amoroso... Oiga, oiga... Ondo, ondo... Gero, la luma terako, ser duzue... Parranda botatzeko... Etcherajuateko txintxo txintxo. Bueno, Sara, Sara ez la mango ditugu eta ue parranda azaleadia eta gero, va, ba va beste, bueno, beste plan, plan alternativo, estaba este plan va con todo aguero o e, iratxo tabernan. Ara, ara, ara, ara, ara. Ahí, ahí. Ahí. Comer iratxo tabernan, dao el pinxado goseko lurtxikia arte, ba bueno, abertan. Ba, bertan bertan Sara ustarra da lanke <gülüyor> <gülüyor> <Lejendas>. <gülüyor> Por zerto, esan behar dugu e, iratxo tabernan orduro, ordu batetan, ordu bitan ta irutan, zozketak eguno direla. Oh, no. e, konsumizio bakoetzea ekin, zenbakiak banatuko zaie jendeari eta orduro egingo da zozketa bat, e, momentu orte e, saldutako zenbakiekin eta e, zozketan sarien artean daud, dago ba, aktuatuko talen materiala. Boom. Beste, beste pedoren material, eh? Epa, nertxa, eh? -ba, eh? Ped, pedoren materiala badago, ez dakit nola eraman pedo bat tarro kristalezko tarro batean, e, eta irekitze zunean pedo evaporatzen dan? Eta esan polita hori, eh? Eta la hostia, no? Bela beninten. Gasa eraman garria, ez dakit, no? Liku hau. Presioko tarro batean, oskalo... Noiz, venka pajita batekin, esni fatze kodo, usaitzen kode. Oi, oh, zepedo, oi. Oh. Hola. Oh. Ba, desa, no da? Desa, desa, al vacío. Eh? Ori, sosketa tu koda? Pedo al vacío? Vale, sosketa, sosketa Jode, pos pues or, orduñea, agortuko dia, konsumizio gustiak. Ya está, horrekin. Vale, ba, ba, ba, nabarron ba, jala dekau, eh, lalun balgoizia, de nahi ta ortako, ma preparatuko ondo, ondo eta... <risa> <risa> oso ondo, <oso. risa> Bueno, ba, pedotarrek Zer baina ez dute geitu Abestia orkestu bañolen? Ba, gausa gutxi ba, ba, jendia Kontestuak guten dana ondo, pas ondo pasatzeko Bizi eta errespetatzeko respetu Zubilteko <risa> beste jende guztiarekin Eta, gane guztatzeze gugondo pasatzea, edatia, edatia, edatia, moskortzia, eta kuadriak ingusto, tia, baina, bueno. E, Algo e molestatu gabe, itia e ere da. Eta bizkat, ba, hori. Ba Kanpoko e, kan poco guzti hori, normalian egoten da, bizkat, geizesteko eta basura erabiltzeko tomaia. Toma ya. <risa> <risa> <risa> <risa> pues, Maider, arkeztu den digut zua bestiaa. Baina zeh, bezkijarriko duzu, pues, eh? Zuka no? aipatu zenidan, e, izen bat, eta gero nahi genuen, ordun izena aipatu zenun entransito hori aukeratu ja nahi, izena aipatu zen. Aturun, no? ja, izen aipatu zen ba, ba, ba, perfecto, perfecto. Ba, entransito da, bueno, azken urteotan, ba, lagun asko joan dira, hile egin dira, eta oiei, omenaldi aldi bat egin nahi genien, uh -huh. eta horratio. Horratio izan zen. Haupa, haupa, eh, oso bolita. Tansitebera dientzat. Bale, ba. Oste, bueno. bueno, bueno, placer o arte. Uno lleguita a la Numa Arte. Oida. La Numa tiene en jarriko ditugu orduan, ¿es? Eh? Vale, da, hori da. De poquito magia buscatzeko. Oixe. Bueno, se que disfrutaste en Iduputzun. Besarca. Kariketa. ques ta ia beteko el caresqueta durekin gol goltisenak goltisenak se se, se han barregu eh, ya altura g hora hora hora, no, hora, hora, no, era, ya no he mirado noro de ciudad para que leno leno aipatu aipatu mi eh dela sea bat, bere taldean, eh beti berando iristen dena Hala eh, ere zeinari barkatzen zain berrandiruzte hori eh, baterteria gauna delakoan, Eta gaurkoan gurerara ere berandu etorri da. Baina hemen dago, oreki ba elkerraba, mira. Kaio, kaio da goi. Ah, Mikel. Berandu be jelin chida. Soy nada, soy no serorko aitzakia. <risa> aitzakia gaur izan liteke, zen ere kaña luzatu eginda, eh? Zepetatzen. <risa> ba. ja, ta más para esto va a darte. Chirri, gasacho, en piscat distancia chiki bat izan, ya está. Bai, ya está. Oixe, ta hoje va, nere famaba piscat horrekin jarraitzeko, eh? Trilitan esate ziatenta, hemen ere saiate ta bueno, le cu Madia te bai, no, a gusto. De que sabes urte bai ni normale ano so verando iriste naizela. Urte timeko zure taldekoa naiz. Me encribu, me encribu. Claro. Veine, trita ipatuta, eh tritako bateria da, baina trilitaz gainere Iker, eh bueno, Gama, lagunentzako, eh igual Iker. Suentzako, bai, suentzako Gama, Bai, Batzea beste lehen bateko bateria, ezta? hortxe e bueno, gabiltza, eh, aurten gira berria aprez dugu ya aitor bengorekin eh? Aitor, bengo, oixe, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bengo, bando bueno, eta, oi, ba, ezu, bengo gira berria, eh, ustate bai disko berri bat atera duela, ezta bengo, gateratzuela? Oixe, ezuela? oixe, berri du, bai, lehenbaztean, eh, belarra Belarra hoxe. Belarra, belarra. E, oi hartzu arra izan da, belarra hitza ezakitzerikusitik badurreken, edo zer da? Baina <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> no, eski, oi hartzunen bagakizu ez usta <gülüyor> ederrak egoten dira. Baina, hori segatik belarra. Txoritxo batek esan belarrak kasundan atxe bat aramada tartean, bai, berze bai. zerikusio, ez da? Hori da, bai, kasu honetan ez belar botanikoaz, ez, hitz egiten ari gure da itor. <gülüyor> ez, ez e, ba, kontua da hori, biarri hitzaldean, hor da, ba, urtean behin edo bi urtean behin olatu, Ola, majestu oso bat ez, ahondi erraldoia, eta horri pixka bat ba, horri erreferentzia egiteko ez, e, euskal musikaren olatu berri horri e, musika urbano berri hori ba, erreferentzia daiteko jarri dio izen hori, e, diskoari, eta bueno e, izen kuriosoa, nun baiz, eme mea bai, bai, bai. atera dira eta, eta, <risa> eta, eta txisteak ere herrisak izatea dira, jartzen baiz daundan ez azkenean, baina bueno, oixe, horreatik egin eh, bat hori horretik jarri dio izena bai. Bigarren taldekide bat ere bat dugu, okay. bengo kokide dena ere, hasieratik darama gurekin hau puntual iritsi da, <laughs> <laughs> bezarekin koparatuz. Bueno, Bili. oaien... Oaien igual aurkeztuko, naiz? eskeleno izena bai, eskosanta... ez dut esan, eta... Bueno, ya, ya. ekaitz guri dibaitzuekin. Komentatu nahi nuke... De... Piskat, <clears throat> Komentatuz dut ezta, beranduriztenan taula, erderaz dago esaldi batez, lo bueno sehaz esperar. Eta oh, estamos con los mejores, orduan asko txin meharra oh, oh, oh. baino, gero oh. kalitat, <laughs> Bueno, bueno. <laughs> gero hore bai, e, komentatzeko aztu aurretik barkatu, e, justo haintxe ideatziz lagun batek, Mosku ingurukua bakiz dute Moskure oso aktibua izaten dela musikan ez da. Hor badago. Hor e, e, mugaldean dagoen Mosku, ez rusialdean, bale. Ez eh, eh, <laughs> Eta eh, hauek, bueno, komentatu jate Gehen bat xabi gugaldek, ez da Behar zintzilik zalea da Tambien dikan besarka hondibabiali nahi dugu, ez da Hapa gugaldek, hapa gugaldek Hazi oida <laughs> Baina, zesan dizu, zesan dizu Ba bueno, berez, komentatu zian bere garaian, interesatu daz programa bat izateko inguruan, eta emendik anan imatzen dugu, ezta? Ba, Zola, e gomita luzatu. Ginoiz eza, berandu. Giro para, paregabea, yeah. aurre eibiltzea, ola, musika urbanoan, bere lokalean rap askoiten da, oaine bai Ferminekin eta Jue, guztionekin nolaiteko saltxan dago, eta, uh -huh. bueno, bexarka bat emendik anmentzat. Bueno, bueno, ondo, ondo. Horretu berdu guen mene, Fermine egon dela gurekin. Ahora, ahora yo alguien que no era su CENA ba Baña graba tu cenote, estás de en audia, es que su teronda buena, o no sea de Monterrey. La... Es no la demuestra tu Daiteque es, da es ba baña, audioa, oruizena, y y no de agonecer. Es Argazki va lago. Baña audio. Baña racha yo, horizaiteque Pedro Sanchi zizik bezala, etorri zitzitza joan la enpresario bat, argazki, bat, pun! Eta, hain, eskera, amigo mio! Bai, eminorizak, ah, bat, ah, urbin, eh, perro eh, sanchestekin, Dondago irratxa jo hori grabatuta, nondago? Hortik anomen dago. Eta, <Ortika> <laughs> <laughs> ja, bueno, naiko nervioso ginean eh, guatzen aiz, eh? Baina, bueno, oza, kontatu zituen historia pillo bat, guatzen aiz, eta horri gainera zegañera, kasualiadea, kortaturen lehen konzertu izan zen irrati parean. Bai, bai, horere eta horere eta horere eta horre zantzen. Bai, bai, bai, hemen, hemen et E kanpan Pachiko Campan. Eh, Horria. egin zuten lehen kontzertua eta kotatzen zituen garaiko e, Horeetako talde Izuga Repilla Zeudela seguiron a este bueno eta kontatzen se siguon, historia pillar. Como e, mm -hmm. atzena se boleta bioginela hemen flipatua. Zepalik duen ere Ferminek, eh? Ba, Beste ba, ba, ba. kontua, Habai, da, eh? Ez eh? neki, eh? Ez zuhar, ja! aldarrikatu nahi eh, eh, eh, bueno, dut, ez? Nolabait, bimila eta urtegoaz sinisten edo pentsatzen ezta. Uso bat, kemakume bat, nolabait, aurduan duzu, ez nola ez dut sinistuko, ba, hemen herziokekoak Ferminekin nengo zilea. <laughs> <So, laughs> so, eh, o, so, ja, ja. <laughs> Beti... Nik argazkia ikusi nun? Baina eske el car. ¿Qué tasu tenzure? Iritsi zitaida, espero eh, nuen pertsona batengatik argazkia, cargazkia eta oh, ikusi du ta cargazketa, no la filtratu data, filtratu zen herri guzti ti cargazki hori. Uy, uy, filtrazioa. La hostia. Mi, yo sin señeta no seo. Bueno, ya ya. Uy, no sé si rachayu se pishka desastre hoyera y la bego use. Ya bueno, a ver, Bengo eta gato se eh, permiñeta zitzigetera. Ese, ese. Es. Vengo tasitzita. Dos mm -hmm. está. Eta bikide ditugula, ba, bueno, esan nola izan duzue prozesu guztia ateratzeko, e, mm -hmm. zemuz e, grabak eta prozesu guztia, et, ze horrikuspen egiten duzue, ba, jira berriak dituzuen aurrikusita, ez, nun... Nik pixka komentatu nahi konuke, ez da, nola datorren dizko hau, ez da, kontestu adoz, e, bueno, jende asko komentatu dugu igual, dizko triste, samarra, Gaina nahiko disko harraroaz ez, e, gaur egun urbanoan asko, bueno, egiteiako laboak, olako zakit propaganda oso oso ondia ezta, eta pixka tikusita disko hau, ne du esan, benetan bihotzetik ateratako lan badela. Triste aldiun da ba, bueno, e, azkenean taldea berare, bueno, urtezaia izan da, ezta, hainbat faktore pasadia, eta pixka atori isladatzen da bertan. E, aldarri bezala esan nahiko nuke, nolabait, e, enmana izan degula edo kasontan bengolkez, letretan eta bar, nolabait, e, musika urbanoa euskerara. Hain ere zea dabil, bil? E, justo bea euskal aldiko, bueno, enbasiadore bezala eta... Tapizka bat ikusten genuen, nolabait, e, euskal urbanoa, ezakit, behartzula bere plaza, ez da? Uhum. Baina nolabait, ba, bueno, beste talde batzukin konparatuta, ez dut de esaten nobeto eta ez? bakoitza bere daka, baina da urbanoa, nolabait, nolabait, Bueno, Ezan jorratzen asko igual, ba, esakitea apologia ezberdinak, pues, sustantzi edo tal, ez? Eh? Indu, nahiko lasaiagoa. <laughs> <laughs> Orduan, <laughs> baina <bueno, laughs> hartu dugu, ez dakit hona hotxarra, gello gustatu gutxio, baina bintzak gu nahiko gustua goduela esango nuke, ez da, gama? Bai, aipatzekoa da, egindako dagoa postua, ez? Aipatu esan bezala euskal estzenak, euskaleko estzenak behar zuen euskarazko musika. Ezan liteke, pixkate, humezurtze goela euskal musika horri dago kionean eh referencia kanpokoak izaten ditugu, baina kanpokaldea hitz egiten, e, bueno, zuen bira eta e, ikusitu data batzuk eta e, estatu mailan ere e, ari komentzarete. Jendea ezekin Neroni ere ari naiz eh Barcelonako kontsortuarako sarrakerosten. nola? no dago e, era. Bai, ba, kontua da e, bengo e, e, gezurra diruen harren, ba, bastante entzuten dela. bere entzule geienak ba Madriden omen ditu, e, Bilbao eta Madridlan eta, mm. eta eta bertaragoa zera or gure ba musika piska bazaltzera begertako jendea ere ezagutzera eta bertako mobidea zukean desun bezala ba, e, kanpotik eta dozen e, referente hoien e, munduan piska banburgiltzera eta nikuzte etorregatik e, ere hemen plazaratzen dugun bezala urbanoa ez ba, hemen urbanoa ere e, beste beste plaza batzu eramatea ba, e, oso politizatu dela ah. ta eta ea astebos atatend harrera ona duen nikuzte ut esan dezak egula bengo eta bere bengoren taldea eta beste Azkeneko goi urtetan, Oharsoaldean emanden eh fenomeno musical, A un día na, un día da, baina kanpola begira ere ez, aipatu duzuen bezala, ba, kriston jende pilla dagoela, ba, entzuten eh tatu horiek non ni ka teletsu eh, Spotify etako, da, plataforma, plataforma eta, eta polilla se eh, mendican re osea, o hemen musika kristo movimiento dago, eta tabate cero hartzunen, beti eh? musika osona, zilibito, txiltxoko eh haientzak ore gai bat eta ta musika ba, e, horrekin batera ba gureak ere, e, ez dakite do bueno aitorenak kasu honetan e, ez dakite em, e, despunte hori egukizanak ba oso oso arro jartzen gaitu guri vamos e, bu, e, ekipuan, ekipuan parte de Cela gultzako arrotasuna eta Eta gero, mm. eh entzutez entzute, entzute txu humallari dago keneso. Bueno, eh e, pegatua egoteri dakenez. Zuek Iker eta Ekaitz, Ekaitz eta Iker, e, bi pertsona arrunt e, nire ikaskidea eta bideri izandakoak. Zer mod zan amaki hori? Ezagite oltsa batera igo eta milaka dak pertsona aurrean jotzea. E, Zer moztu experientzia da. Saliteke aurtzaroko amatxo izan liteke. Baina, behin ametsak bete edo betetzen asteen zaretenean, zero moduz bizi duzu hori? Bueno ba, nola bait, e, nik ahi anaprofitzatuko e, bueno, edo, galderau aldarri bat egiteko, ezta? Azken finean, e, gure talde osatze dute lau pertsonek, ezta? Baku itza bere mundutik etorritan, baina nola bait, lau pertsona hauek? Etorritan ba, inguruko zirkuito alternatibotik, ezta? Ben bea hasi zen, ba, bueno, e, dantzatzen kalean, nola bait, lehenengo konzertua horretako gaztetxean emantzun Gure bai, ba, bai, gaztetxean, bai, goiko eskolan, bai, toke guztetan ikbiri gara, ez da, eta nolabait, holako, e, ezakit, eksito kan proiektu bat edo, e, zirkuito alternatiko gabe ez da, ezin da ulertu ez da, ordu nahiko nukein alda bat ez da, nune, eta ikusten dugun azkenek urte eta nolako espazio ere gutxitzen nahi dela, ez da, eta nolabait, hau izan da denan sustento, hau gabe ezago... Ez gorako maia ikez, ez ezerrez. Nik esateizu eta bai, eh. Oain, pf, ezakit, igual plazak handiagoa dia, o elkarrizketak ezakit, pues, media ondia gotan dia. Baina nahi, horretako gaztetxean lehenen galdiz joan nuen ilusioa, ezakit, iteiten Barcelona bateko, Madrid batek, ezakit, azkenean da norberak bera defendatzea, jakitean nuen datorren. Eta nik uste eta azkenean ba bueno, osea, beste batzuk bezala, literal, eta inguruko gabe, e, akordatu nahi eta bai, goiko eskolako jendiaz, genis, ayert, oarzo musika, ayer, Beti horatzean egon duan jendia, ezta? Ze hori egabe, eskezin ezko alitzake. Orduan ba, bueno, pixka eta proletxatu ez propaganda egiteko, baino, eskerrak emateko ere, bain. Gaguan daukat zuen, uset, bigarren kontzertu izan zala, nire zenen, hori so musikatik daitu zibutenean. Bigarre na, irugarre na, eh? Hori izan zan, hama zazpi urtezen itu zuten, no? Hori da, hori izan jo, niko atzeet, hola, ilusio batekin ez da, norabait hirugarren kontzertu amala mama osturte, eta niko atze kontzeptua konzeptu O sea, enzulite, ya, en, ya, Iñan, ya. en plan ff, Wembley, o sea, en plan de, ¡fuah!, en plan, ya, es aquí, tortican, es aquí, cerura juteco video va a decir, eh, ya, ay, ay, ay, ya. Ay, ay, ay, olímpora, olímpora. Garayoriarte, monito de sí, acción, sí. de tiempo libre, está, hola, es o sea, o <risa> tiempo libre de Catekes, acción. ¿No la? Catequesía es, es. Nik egia esan, esan behar daitekin nula, neha monangatik. Nolaba aitere, bueno, gombidatu ziaten komunio egitea, eo paritu e ziaten pleibia, Cristiano Ronaldo egin portadan, eta <risa> orduan ba, nolaba erosketa izan zen ez da, baino... <risa> bueno, mire neie mendikane, ba. Bueno, eta... E gama horbiltu, jarri mikrofona bion arte, hola se, bion jarri, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Abeslari ere, eh? esan niteke, larrutanen, eh, trilitan bateria jotzen. No usta, la ustar, no la ustar tu o no la nasten dituzu hiru molde zorren hoiek, eh bengon kaina eta gero ere oi, Larrutan, larrutanen, ez dakit larrutan ezagutzen den edo bueno, ezagutzera eman dezake, ez Bai, hori, en plan, aun momento gonadizando dite que es plano, no esiano dite que eh uh -huh. e, e, gure proyecto urbano berria izango litzateke, ez errenteriatik eh bakastetxo batzu elkartu gara eta bueno, hortxe gadiltzare musika egiten. Eta, bueno, a ber, eh, galderari dago kionez, ba, nik esango nuke, eh, musikari pasioa dion pertsona batetek, ba, ezakit, jo, la, ez dakit, den nahi ez, makil guzti ez, ez dakit ez, ez, ondasan da hon, a togolos palos, <laughs> a togolos palos. Eh, nei, bateria jotzia eta kantatzia, beti burtago izan zait, asko, asko, asko, eta edozein zein eh, lekutan, edo zein plazatan, edo zein adibidez, Azkot ani biligarzutaan ibertsutan eh lahun Bai bai bai Oxe bai, bai, bai, bai, bai, bai. aire e, kultura gan guztia oro asko gustatzen zaiz baina beregi musika oso gustuko dantza ere ne ama dantza irakaslea euskal dantza irakaslea batia <güls> da, ni Opa opa gamanara zara irakaslea Oxe e, Oxe Maibel Oxe <güls> ta e, guia san e, kulturan danai ematia gustuko dut oso gustuko eta ordun ba uztartzia dezbait bate zaila egiten astelenetan bat asteartetan bestia ta ustegonetan ba akaina parekat Oxe da bena Ondoa amateko, oi bai, e, nola da, rest, ez? E, Deskantzua. Uh -huh. Baina bestela mara bella. Estela okay, okay. ez eta arazeko, denak guztartzeko. Gero ere, bueno, e, ba, pixkizik izi. Si, si, si. Bai, e, pixkate poesia ara joaz, pixkate ikuspuntu poetiko batetik, musikaz bizitza bada ametxe bat, eta denek e, amesten dugu musikarekin, musikaz entzuten denek, musikak konsumitzen dugu, musikak bizi gaitu nola bait, baina musikaz bizitza, esan betzela bada ametxe bat. E, Zer puntuan zaudete honetxe bertan, Jaretzen zua, mechorrekin, musikaz bizitzeko gogoa, irrika mantentzen zua, biziriza behote? Bueno, ni bintzat, oaintxe bertan, ez, e, imaginatu, hamalo e, urteko eka hitzei, ez, itzen beharko bainio, esango nioke, e, segio la, azkenean ikuste diruangatiko gatiko hontaz bizitzetik, pff, kasi nioz ez dugu jokatu, ez, beti da militantzia moduko bat, Dago beste behalde bat ez da, ez dena ikusten, ze bain ikustezu esenatokia honditen eta jo, puto amo, hain atzetik zer dago. Ba igual, sakrifizio asko ez da, karrera noiz bukatu guguk oso berandu. <gülüyor> <gülüyor> Enzai atzegatik egun ero, lan prekarioak, e, ordu teguea kuadratzeko, e, atzetik dagoan, e, familian esfortzua diregabe, ez inezkoa. Ta nolabait, ba, ezakit, oi ikusten dago oso polit ez, nolabait musika, baino, jo, atzetik dago lan guztia, f, asko da, honen batean honetatik bizitzea, ojalak, guai ongo zan. Baina, hori gabere, ezakit, minan sartu gara dara e, gure pasigat, eta ez egiten, ezakit, redito ekonomiko batengatik. engatik. Nik uste, pus, ezakit, honen e, ingo bat genu, aspaldi utzi genula. Hortun ba, bueno, hoi aldarrikatu nahi nuke. Gure <coughs> batzeko da, azkenean, ez? Lehen haipatu duzu zuzuk guri di, baina nola, e, beko, be, be zara, kaleku azeaten, da, honen dikant segitzen nahi, segit, nahi duko duzu dela, ba, espazioa uto jesu zenatutan jotzen, eta kalean, eta horrelako e, espazioak garatzen, eta beste normala da, ze badago jende asko, eta hori ikusten dugu egunero ez, kaletik hasi, e, jendea be talde aldea laguntzen da, beste, gero pasatzen dira goiko, ez? goiko periferia hortara, eta nola uzten duten, ez? alde batera, ez, haien lagundu dieten, proseso guztian lagundu dieten jende guzti hori, ez? Ba, egia da eh, eliteak eh, nola labaitu igualzuk bidozo ba, eh, hartu egiten zaituela ez eta, eta behar beharra ba jo ba, jende jokatzen duena oaingoz eh, sorte honez, ba, gure inguruan dago jendea oaindikanez ez da e, jende horrek ez dauzka hainbeste zaite pretensio edo ezauzka hainbeste eh, eh maire, maire. Pimpili impallabe, bolua. A meskeria. Oita, oita, oita. Onde a un dikori ori oainikan ez uan. Ain gertutik ez hautu, baina egia ja, jende askori joan egiten zaio la eta eta eskerrak e, guri oainikan, ba, e, arrazo ja, jo sobrete zaiun, eskerrek, engoz. Ni bentsate bai, eske mategualdarri kasanen ez, ezakint igual. Yeah, eh, Sindikatu. Aldarrica -al -al te bai, verdad. Sí que Baina nola la bai te bai, nuke ez. Eh guk adibidez, bueno, vengo, vean parte ti que está, e jende Bo, komentatu izan digutez, e, tipo guapua la telebistan askoatatzena eta hola, baina horatzetik egitan aldarria handi ba dagoela, mina handi ba dagoe bai, ze izan zan nolabait breakdance eta inguruan dantzatzen nenengotakoa ez da, eta esategu hemen inguruko herritan, txistuak, hetenetik entzun izan dula right. ez da. Hordun ba, ezakit, e, nolabait esateko ere bai, e, aurten ondu indeguna da, naiz eta, bueno, fitsatu egun promotora batekin ez da, e, kontratoan aldarriak ebai kontratuak, Esan nahiko nuken nahiko argi utzi diela, horietakoa da gure taldea berdin finkatzea, ezta? Zer beti da interesak, ekonomia, etc. Eta beti gordatze gu bai nola aiteko klausuloat edo, ez? E, imaginatu, dago herrimugimendu bat, alternatikoa, ondoritzu entzeguna edo. Ba hor, e, aldarria beti danik izan dugu, nahi badegun, naiz eta diru gutxioatik izan, o dirurik ez egon, Ba, joko dugula, ezta? Azkenean, hau ez dugu iten, esan bezala ekonomiko, gauza ekonomiko angatik. Lehen gurtia nadibidez hon ginen gazteizeko gazteitzian, ilusia asko iten ziguna, ibarra nebai gazteitzan hon ginen jotzen, e, biso esen gatik, o, literal, gazolinen gatik batek ezta? Bokaila bat ezta, eta hori nahi nuen aldarrikatu ez dela, ba. dena, ezakit, e, koetiako suartifiziala, baizik, eta horre, i, ba, hola nola egiteko, politika ezakit, Ola aktivoki, baino, bintzat jarrera bai ez? Uira. Bai. Uira. Eh, gero pizka torrekin lotuta eh guri gama eh aipatu dezue, ez? Eh, jende arrunta eta jende aurreko personalizateko izateko antagonismo hori eh, zuek ere scena konpartitu eh gaurrengo euskal scenako jende ezagunarekin, Zermozko jendea da. Egitan erakusten dutenagira edo badute ben alderdi alder humanoa, ezagik kamerinotan se bisipen edo zernik dutaitu zue kontatzeko. Benetik dago, ez eh, sekaiz. <laughs> Ezakite, holtza ba, pare bat pertsona horrela e, famaturekin partekatzeko zortea ba, edo... Eza, izenik eman berrik, eh? Hori da, Eza. edo, zortea <hazuken zonazia hazuken> izan dugu, bai? Eta egia esan, bat denetik dugu, ez? Enik esango nuke, hori e, korrean, jende osona ona, topatu dugu la, zorte auki dugu. Baina egondira, egondira hortikan ego eta, eta, bai, ezakite, e, gesto ziren bat, hori e, egon da, du ez, ba, okagu, e, anekdota bat, ez oso na. Eh, Izen ikesan gabe, noski eh, da, Pistaren bade da, izzen ikesan bade Bero, oren goz, ez de arda bada historiaren bukaeran Ezakit, ezakitunen e, magnitudea Zein izan daiteke, man jo, bueno, izan, kontua izan zen e, Gure konzertu bat, elgetan, usteet Hori, pista hona izan Eta eta bertan, eh, kamerinoa ba, partekatzen genuen beste taldearekin eta beste taldeak jo bainoelen eh e, bidali egin ginduen, bai. Osea, alde egiteko ez ezterik, ai, eh. Ospa hortik bai. Eta hori ez zenbat ere izan, gainera guberaiekin oso ondo oso ondo portatu ginian eta gure adineko jendea da eta ez genuen mater espero Eta gero, komentatzen hondo ginean taldean, eta esan genuen, jo, ba, haze gesto itxusia ez izan den berain aldetikan, e, kameni dutik e, alde egiteko esatea ez, e, gu, ba, nela-zai-laza ba, solasen, eta beraiei bolestatzen dugu intenziori gabe, eh? ba, ez beraien, beraien hor. Helainkoan e, ez, gelditu ziren beraiek. Hmm. Bueno, eta gero, eh, eskere asko plazeratzea batik, eh, alderdi humanoa, alderdi etxak izan, zaleak ere bat, zaleak eta nik uste irretiak bestalde ere zaleak egun direla, aipatu ditugu lehen eh, kontzertu batzuk, Bartzen Eee, bueno, noiz izango, diga, edo, gomestakit, e, zehazki datari jakingo dutzu, baina, bueno, e, nik uste jendeak hurbiltzeko asmoa duela, esan bezala, nik nire inguruko jendeak badu urbiltzeko asmoa, eee, noiz, noiz nola eta zehaz asmorekin. Ba, nola bait, bueno, behengo ezorkestu eguna da, nola bait, sala e, edo aretotako bira, ez da, Oiz, da, izango bira guztia baizik, eta dia, bueno, e, lehenengo, babazio dene bai, Aretu atzun ilusio ilusioa ondio egiten zigun jotzeak, ez da? Adib ba, Bilboko kafean txokia, ez da? Horazken egan, joe, da, leku soso mitiko bat. Eta nik uste, ba, oaintxe bertan ningo dugu otxailan. Datak emateko, jo, datak, eksekto ezak izti baina. <gülüyor> <gülüyor> daba, daba. Ego, geitaba, tiruña. Iruña, iruña ego, baiona. Bayona Lapurdi, ez iparralde, ez dugu sartzen dena esto berri. Oso, Lapurdi, baxona aforta zu duro, aldarreka ben poli eta opa bengo. Gero Bilbore bai, Gasteiz Jimi jaze bai, oeste bon batean, oeste universitario batean. Gauza, onik ez, beraz. Ez, eta gero guaz, marchoan madrilea ta maiatzan Bartzelonara, ezta? Barcelona, eh, Barcelona? un un ras ras ras. La ra, Rasmatas, Matasen, ras ras mata eh. O sea, la Plaza nieve igual. Anerongiña, eh, ese sustejando. Iruña Nafarro, en su jotzen da u, batean, 21ean, 21ean nere urteak, por cierto. Ostras. Oche, goita. Iruña urte betetzea eta bere kontzertua hizo. Iriburuzagian, Euskal Herriko Iriburuan. Bai, ala, eh. Xar Xarald korun ba, orz, zer moz dago? Horaz e, mataz, xara? Jode, ba, aseguratan iratzetik anegun zan. <risa> Aktuazio erdian. <risa> Se, aktuatzen. <risa> Asuntua zan, e, mikro inolambrikoan eukanez, jende artean geisten intzan, jende artean abesten, eta saltoka, eta seguratan iratzetik. Tani, eh? e, aktuatzen nahi nahiz. <risa> eta arduraz irintzan, igotzen zen eskailera batzutatik, tipuan iratzetik, salto egin nuen gero barandilla batetik, ta tipoan iratzetik eta nikio, hostia, está, bukatu genunean, igoaiora igo eta, eh, pa, segurata, si no se ha enterado, que es que, aktuar, que, que <risa> bajar del público a cantar, que hostia. <risa> <risa> eta, segurata, segurata daude alerto, hortan. Betantzadenez <risa> ah, vale, vale. zegoen seguro. Ez zuen, eh? ez zuen <risa> <uler> agian, eh, konceptu <risa> argian, pues <risa> no os venga musikaría Gestein Garela, eh, pista ara, Ba, flipatzeko izan zen, baina oso diberti garria egia zen ez, tipuen iratzetiko la, de epa epa, shush, torri, torri, shush, come on, come on, <risa> ba, ba, bueno. zepolitea izango ditzake noain, protesta moduan, igual zintzilik, ertziok, barna bat egitea, igual, Usta. egun berean, lena bat horri eta... Lik, bera, <risa> ni ez nahiz bereziki ameslaria, bai pixatu topiko nahizan lan ere ideologia <risa> politikoa <risa> dutekin ez, baina... <risa> <risa> <risa> <risa> Eh, gustatuko leitzake koneksio bat egitea, ni Barcelona joateko naiz bergen ikustea, koneksio bat egitea Barcelonatik. Politia izango litzateke, ez da kite hola orrutzen Baina gozu zenean irratsaia dugu Va, va, va. O sea, soy Anita Conejo bat Barcelona. Eh, contuan aruña, esta ceboleta non dic, non di. Que, <truz> tic, e... que, bat un <truz> <erreporta> bat, audi, <truz> audio so, audio baina ez reportaje bat tengo nukea, ni presona gorta algo. Pa que ah, stitchera si ojo. Bueno, eh. segurata atzitik izango duzu, hori badu, kontua. Coincides Egunez. Ba, egin dezakegu. Besteela egin dezakezu, ba, postala bidaltzea bezala, bidalizikaen. Mira, zikaen. postal bat. Hau da, bidaltzea audio bat, egun hortan, bueno, gaur eta gizertagero, urrengo astean, edo, irratxa e edo kagunean, jartzen dugu audioa, eta entzutezu zure aurreko e tuyo del pasau, esaten dena hori. Vale. Eh, eta, a ber, oi ba, hori naiz. Pol, Politalizateke, konexionizateke, goizoko irutan. Goizoko irutako, eta a ber nola, guau, hauska penari da <risa> Eta alola, Buah, a, bar, Ni hori naiz? Eta hostia egia da. Dezoklamiento. Txirritx ez da horreitzen, mignon. Goatzen naiz, deitu zuen nuela gazteiztik, horrein dikanei ratiki latzen jenean. Eta irabazitzen ninten batzuk. Eh, seis tiros tras hier. Sí, hostia. O sea, oye, Ángel Valde, en San Juan. Hola. O sea, en San Ruper Roderikein. Ahora, joder, cenón Ángel de Valde, Ángel de Valde, está está Ruper Orperica, agata Rupe Odolquilla. Odolquilla. que prestaste la idea a Ocho Hortan al Abraaco Horide, politan litzateke ezta, ze, bueno, beste alde bat egual, o beste kontuak aipatzeko baina, gaur berez, e, bueno, komentatu behar da ezta, bengo ibea aire komentatu dela bertara etortzeko, bai. esan du, no bengo, <laughs> ze, <laughs> musikak dirua eman tenezuenez, babiar e, nola baiteko, Bueno, kapitalismoaren bíktima denezez, behar klase eman beharra daka. Beraz, agian, barcelonatik, ez, e, izango du abagunea da aukera. Bye. Nola, nola, nola, bengo eh, eh, bezalako izar batek lan egiten duela, zer dio, zero, kai? Bai, precarietate azkenian, bueno, kapitalismoa edo sistemari gota erroa gu oso lakoa gea. Bai, la culpa ez del kapitalismo. Horida. Horibet, bai, horibet, bai, horibet. Bai, bai, bai. <risa> bueno, zer ditzen zaitzue, momentu xa dejartzen madegoa bestitxo bat, ba. jaraizzen egu. Eh, zenda, zenda? Ba etzaizu ikusten. Etzaizu ikusten, zertak. Baina gero, zertan, zertan, gero jartzen du, bonus track. Zer da, trak, bonus, bonus track da abestean izen burua, edo <laughs> zer izan, edo <laughs> <laughs> da. <laughs> e, Piskap, bueno, komentatu nahi egun nola egiteko... <hazan> Unportatizu komentatzea. <hazan> <hazan> ba, e, entzungo ez dute, diska entzuten ba ez dute ikusiko zute dela nahiko... Bueno, estetikokin nahiko disko antzeko ez da, nahiko eh tristea, balada asko... Ta justu bengobea ditu eh, lagun batzuk, faveletakoak, brasileroak, ezta? Mm -hmm. Eh, Lipe adibidez, ezta? A, lipe, eh, Breakdown. Breakdown munduan osibiliake ezta? Ta nolabaiteko naiz ditugu nolabaite inkultatu diskontana bai, eh, bertako, bueno, erritmoak edo, ezta? Horren oh. entzuko dezutena bonus track deitze ziogu, ze estetikoki, diskoekin ez da gainongoantzik. Aiz entzuko dezutena da funk brasilero, erritmo bat. Uzpa, ta orra. Eta horren y bai, botatze itunes al día, no, la bai, industria kua... <risas> bai, Va, en aurkakoa... Izen ajar y barrio azutez. Vengo, beren, ayer dir alzalea esagutuiko de goezar. Ostras. Venga, magoazelen su cera. Aukerrera. <risas> <risas> <risas> <risas> Se chiquilla, emengoizik. Tic, tic. Se chiquilla. Udari jenerri janezita, jener, eh, eh. Flaquito, vino guapo. Onak edo txarrak betiko bostekin ertuko familia. Yeah. Irrati guztietan gure silueta inorreko paritu, ez digun zerbaitazu begira galduta norabide eza. Sentimo bat zungatik aldu zenun orpegila, bihotzik ezun industria baten erraietan. Tarzaude, beste jostai hautsi bat, da joian, aztutan. Txigen izunatzetek, tawaen zaude, kalduta bidetek. Ya negote con allá, tú te sos a ti a bacare. Se chiquilla me lago e Betiko kaletan hemen gaude me engaude. Eh, Ambra gorritik urrutia nahi ekintazun ontzaude eh, yeah. Txalo faltxu oiei bizkarra ematen edo foko txurien atzin negarrez papizun ontzaude Han edo hemen sentimoat zunatik alduzen unorpe gila Biotxik ezun industria baten erraietan Tarzaude beste jostai hautsi bat da joian Aztuta Hutsi geni zunatzetek Tauan zaude kalduta bidete Ya negote con Ayac puté si son a ti Gok awei da Gok awei da Bueno, e, begiko dugu bengo Gok e, awei da e, Begiko dugu, begiko dugu hemen, e, Begiz, e, begiz, begiz ba, Gera gutxenez e, amarr Eta begia zitzetzen giten Gaur da torkit gaur e, Albiste da tera da e, bai. Tolosa, Tolosa koinak jautereitan e, Erzentzaren joan pilotakada batek Suarri, e, suarri zenekot gazte bati mm -hmm. Begia zion, Eta uste, e, aipatzeko helalotetekan hori, e, kasu hori hartziu batu izana, e, lotxeagarriritzan zaitera bat. E, beste meinere agertzen da erzaintzaren impunitatea eta erzaintzaren, e, bueno, enoleteko indar hori, zeina guretzako kaltegarria den. Eta horrekin e, lotuta, e, zakit baki zuen, e, txirri, txedoen maiz, birezeki da, bersolaria da. Eta horrekin lotuta, e, aurreko asteburuan izan da bertsozailo bat. E, Gibuzeko final erdiak e, hain zuzen ere Eta e, kontua da bainat e, barkatu e, Izantzela e, unai, unai mendizabali jarritzioten gaia e, Bueno, laerogeita amargarren amarkadan e, Manifestazio batean begia galdu zuruen pertsona zara Eta unai mendizabalek e, aipatzekoa Eta nik uste e, jende asko kentzuteko moduko Bertxo, bertxo aldi bat eskene zigula E, zeinak hausnartzera e, gara matza, baina aldi behar ere bai lotzen dituen bai iragana eta bai gaur eguna. Eta urzat, e, zintzilikeko entzulek eta baita ere oroar e, Euskal Herriko biztan lehorek entzubearreko bertso aldi badela. Eta hori bueno, ekarri dugu zuentzako entzuteko, e, igratiaren besta lehen zauetenei eta orain zuzenean jarriko Begi bat galdu zenuen, laro, laro eta marreko amarkadako manifestazio batean. Segurtasun indarren, biktimen zerrenda berritu dute, baina ez zaituzte sartu oraindik. Manifaaren ondoren goa, izan zen ani itxusia. Kasko beltz duneek, kopeta beltz ez. Alla ningututen utzia. Kornea eta begiko buelta ezurrez gustiz hautsia. Ta eser ez paliz gixan mintzatu zen nagusia. Pilotak adaren kolpea etzen izan igurtzia. Ta bistan dago argitu gabe, da gola egun hauzia. Nik daukat begi bat gutxiago, taiek ezin ikusia. Laralarai, larai, larai, larai baieke zin ikusia. Tokian eta unean nem patua omen da patu, baina sorteak ez nerietzidan begi barrurik zanpatu arrezkeroztik norkdak izen bat alditan gerantz kexatu bainan ertzantzak pilota eta eskopetaz da holdar tu kaba kasena pasatzen eta Ordutik amaika datu tolosa nere inauteritan xuarrena zen pasatu urtea joan joan dira baina gauzak ez dira aldatu Lara, larai, larai, larai, gauzak ez dira aldatu. Betaurrekoak eta lentilak ez noski ez ditut aski. Bizi modua ez ez zait joan batzueri eri bezain ezdi. kolpea ordaindua det garesti. Ta egin zuenak ordainduko du pentsatzen nuen. Me bainan zerrenda goitikan bera, begiratu det zehazki eta en goor guztia dena den ontan erre argazki, Gertatu denan onar pentso bat, ere ele torke gaizki lara larai larai larai ere ele torke gaizki Beno, hemen entzunitu zue, un hemen izabalek zarautzeko finalerdiankantotako bertxoak Hemendikan e, aipamen beretzi bat unen medit eta besarka handi bat bilaatzei dago aldera eta eskertzeko da ere, bertxotan, e, bueno, gaur egun jende artean zabali dauden zauriak, e, nola plazaratzeko e, almena erakustea. Besarka bat, Zitzurkila esan bezala. Eta gure ere ekin jarraizendegoa, bizkaten Zitzurkilaik, Ogarso aldera! Ogarso aldera! bat! Eta Orain O Arso Aldeco Berría Bueno, bueno, bueno, bueno ah, Salta no. Patetic no, Horzaldea. So, Euskarra izan da, pixkatola sartu gara bukle batean bertxo bat boto dute. Mm. Oh, bertxoa, bera konspirazioa. Segitzen dugu, elzioken, zuzenean. Gurekin eh, bengotarrak edo. Eh, eh, eh. Ez horretatik eta bengotarrak segitzen dute. Gurekin ez dute eskapu egin. Eh, Berean iristen dira, baina hemen geratzen dira horrengo gune arte. Arre, <laughs> ne dezu tenea mikrofon hori aktibatuta dago. Eh, Errimakide dira, es, bengo eta inkretxendo, es? Eugoragoa, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Bueno, ba, nada, errepaso txiki batola, hemen inguruan gertatuko diren, eh, ze, berri batzuekin. Bueno, lengua ipatu dugu, ba, larun bat honetan, eh, leikoanako fabrikan, ba, oarzo musika kantolatu du, oarzo inua, jaialdia. Eta, bueno, sarria guztiak gaurtuta daude, baina baten batek, eee... Eh, Soberan badauka edo, edo ezin badujun, e, bideratzen badu hor e, egun hortan sarrera inguruan edo, segura aski dela norbaiz, e, jende asko etorri da galdezka. Jende asko e, belitu sarrera egabe eta jendeak joan nahi Bai, maten, e, atik, e, era, Eta justo topatu dut, justo gara egun gara trastuak eramaten lekonatik niesen era eta Eta justo topatu ez pertsona batekin, hor, kristona e, <risa> izan da. Niesengo ze, aurra dauden toki hortan gora e, bera, bere alabaren zai, entzun gaitu zei kusio gaitu tala eta, ze, kontzertuaz oaz, pues, kaguan dios ez zinezun. Eta, eta sarreraz, ze, eta, pues, nada, badaukata. Jode, pues, lagun badauka nahi duena junta, bai, pues, beitu, harreman egarri jo, tabiok, pozik. Ara, ara, ara. Ola baldin bazadete, bala, batean bertan atxaletikan, pasa hortikan lehena, kontzertuaino lehen, ze et jende piloa daitu diguar zo so musikako ejendeari eta ezin dugu ez daude ez dago de ba... Ba bueno, eta bueno, hori, ba larun bat honetan, ba, kristongira izango dara bertan, eta gero iratxo tabernan, amabaitatik aurrera, laudak arte, zozketatxoak metal musika tope, eta, eta, bueno, eurre, eurre. Emen dik, Leno, Mikelei esan digu, gombide apena luztateko baina, gama ari ere esan barako, digu, larun batean zeasmo gama, larun batean zeasmo. Ego, Eh, eh, <risa> <ya, ya. risa> <risa> anestesia Kimatea ta Bueno, bueno. Egun bertan, arkaitza tabernan egia da, mm -hmm. e, ezaketa hortik egin dago. Bai, bingo da, musikatu dago. Bai. Oren dera iduz pala urte ez ezera egiten, horretako e, legetebi mugimenduak egin izan du, eta bingo musikatu bat egin izan zen oren dera irurtez, eta orain berriz ere egin dute. Eta besteak beste, nik daki da labintzat, kartera ez dut osorik ikusi, baina badago e, jogurina boroba, Epa. Eta brili, han brili, brili, aizpak handia ibi hori da, eta bitxo erbena jugurina bore ba ere da, gainera kartelaren... Er, miren erriera. kendu, miren kendu da jaialdiaren izena, eta gairak urriun prentxabarra eta esket duela mar urte izan zen azkena. Amar urte. Amar urte, urte. ziru. bueno, amar, ba, tics. hola A, a, a edo B gatik edo, bas, azkenean, eh, bueno, eh, juntatu diaz da gizzer, olortu dute tolatziat zerbait, eta kaso, eh, pues, bueno, amar ondoren, eta, bueno, pues hor eh, bingo trans, travesti musikala izango da. Atxaleko ah, ba seita. Badago palikea ez, asegurontan, ba, la giro ostras. Arra, giro earra, giro earra. Baina duene, bala kino da joan. Bueno, badaude bai aldarrika pena, que eh? ta arazoak tarazoa que de bai. Eh, en su intu gusta, eh a la media 5.000 8 W, e, auto batzuk zara uh -huh. eta, eta, eta arrazoiarekin, ¿está? Con todas xa marcoseko zaindariak edo zaintzaileak e, greban dabiltzala. Hemendik eh gure lekarte senguzia dira zen gurenik ben, eta uzet arrazoiarekin, ez, Ustia, zaintzaren auzia badela askotan eh iskutupean gizen bat eta usteu San Marcoseko zaintzaileek arrazoi guzti zeta guzti eta zilegitasun guzti z eta tola greba. Bai, hor ni, bueno, aita dauka beste oretako zarretxean, hemen Gaberrotakoan. Eta beraie daude nahiko estu ere bai. Osa, baina San Marcoseneko erresidentiako langilea baino fiskatu hobeto aipatuz e, ateragatik an eta Asuntoa da, boz hori, aparte lan ordu eta, bueno, ba, jende gutxi dagoela lantxanda bakoitzean, e, ba, izarmena, lan izarmena, okate, dola sei izazpi urte berritu, berritu, gae, berritu gabe, eta eh? ja, egoera nahiko sostengarria ezinadea. Bai, dirudinez, segun bat eite bestera, mezortzi pertsonari, kontratua besteren du, eta edo e, jetxien goietela orduz. Orduan horrek sorrara dizkie dauden langileei sobre Lambat, eskrision Lambi jakar, lankarga oso un días dizkie, orduan iritsi momentu bat jaera kitutenaba portuean. Ba, bai, bai. No eta gendea ez kontera tudaba, zuebeza la oreta ku punto batean, nik baita ere etxe inguruan ere bai, ba, dia, mm. txuak, eta oso tik, benintza, bai gite nai ja, idea bai. autocaravana Zaratatsuak, hor ere ta osotik, beintzaia, egunez berietan leku ez onitaren zu dizkie, eta... Pues Hau ek, eta eta ea, ea lortzen egun zaindaria zaintzea. Bai, genial. E, e, e, e, e, bada antagoniko baina izantzaileak zaintza beroterrei bai eta horren bai. aldarriaren alde burkatzen jarrai dizotela. Bai. Bai. Nik ere. Ni kre. Obekatu ni kre, jo justo da gertutik ikutzenaen bai gai bat, ezta? Zenera ama justo izan da, izanda zaintzaile, hainbat urtela. Eh Aipatu da, ez dakit, nik adidez guatzen neha mat, ez dakit, e, biru urtero, gero zeon zehon, ez da, azkenean da lanpostu bat oso prekarioa, oso, bueno, kontrato relevo asko daudenak, ez da, hor da hindu, bueno, erlatiboki, baino lan orduak ebai nahiko abusiboak izateia, eta gehien da exigentzia, ez da. E, pertsona batei emateizik eta imaginatu, e, hogei, agure, zaintzeko, ba, bai. lana. Eta bai. egin behar dute, ordu kantitate batean, ez doa ematen, bai. Mm. Imaginatu so, yeah. dutxatzea tal, sortzi, hamar minutua eta atzeia pues, agureko edo pertsonal duko. Eta nola bait ez, e, beti, aipatzen dugu, baina jo zepena dan ez, eolako, ba, bueno, e, ezakit, e, lan esparruek edo ez dutela Benefizioa handirik ematen ez, izango balitz nola bait diru asko lortzen den sektore bat, Fobolista bat edo bai, bai, Orrin bertxoa engolitzak ez Zepena bakarrik ba, gure elduak zaintzaitu ez dela Orduan askotan ba, aztendian edo Zuri etxean tokatu arte sensibilizazioik ez agon mm. Ainbestekoa ja, Nei kaldarri hori nahiko nuke, nahiko, nahiko serio Eta badela problematika bat ez da Ta Nola bait denak Oaskok, emengo askok, bertamukatuko gu, eta gure esaintza... Ola, okoska. okoska. Eza, beraien aldarri bakarrik, baizik eta niguztek gizarte aldarri bat, ez da? Ay. Denak mire zigu iru adin, ba, duin bat, nola bait, eta animo, ba, bueno, e, greba handa den guztiei, eta gura arria, ez dakit. E, Ego. E, baipatzeko adare, e, azkeneko greba horokorra, e, ba, kom komponente feminista, ez dagoen, greba orokor feminista bezala e, zabaldu zen eta geroztik, nola eta e, aipatzekoa da gure herrian naibidez, nola sortu diren Horrelako elkarlan truke oso estuak adibidez mugime, e, petsonunisten mugimendua eta erresidenttzetako langileen artean eta hor daude egunero e, pettsunisten mugimenduko jendea atordo deitu izan dugo e, irratsaora eta beste eta konpaia atzean dagoen jende guzti hori, maravilloso ibiltzen direla egunero ez bakarrik pentsionisten aldeko e, aldarriak botatzen baizik eta bertako lankilien alde ere ez da? Ez, e, munduko lankile guzti horien aldeko aldarriak laguntzen eta beste. Eta aldarriak, e, bueno, e, jo puntuan jarrita edo jo montuan jarrita aldarriak aldarriak batuz palestin aldetik. Bada herri bat negaretzari dena eta odur ari dena eta horrekin lotuta lezon hon e, palestin aldeko kantulatuko dira txerri muñon hain zuzen ere abenduak amairu eta amal hauean aste burua, mm -hmm. okere naiz eta gombita bai. bueno, mm -hmm. luztatzen digu jendeari bertak urbiltzeko ere ez? E, uste eta bai e, kontu e, zaintzaren kreba, baita ere palestinaren hauzia bueno, burutan daukaguntzer bai dela baina askotan ere azten dugunat normalizatzen ere ere iristen geana eta nintu uste ere palestinako herriak ere E, behar du lehenbene, bueno, lagunerokutasuna ipatzen ez zerbait da, baina, bueno, guztet, erabateko zilegitasun osoz e, aldarrikatzeko, e, bueno, e, dela. No, Palestina olustusten no. mm -hmm. ari da, israelek segulako genoizioa zarraskia e, egin du, eta urtetan zehar jarraitzen du etengabekoa, tan nik guztet ere, palestinako herriari ere, elkartasuna diraztea, ezinbesteko,ela, eta, bueno, mm hori -hmm. dela eta, gombita luztatzen digu jendeari, esan bezala, E, txerri muñon abenduak eta amairu, amairu eta amal hauean, uh -huh. lezon. Kasuali da, zogun oh, yeah. berdinean, txerri muñok berrogeita bat garren urte urren nabetetzen du. Horideak oh, oh, gora ipatzea, oh, zorionak oh, txerri muñokokilea. Oh, Hau, ba, txerri. Pakilea oh, oh, oh, oh, oh, diren oh, azkenean, oh, gortukoak eta beste. Uh -huh. Eta aprovechatu duela gainera, eta e, ba palizaren aldeko jaialdi bat e, ospatzeko. Hore dan egin genuera, por zerto, egin zen, Bai, eskainaren batean. Oso politxea izan zen. Orde, orso, e, eta e, nisonen, formatu no? antzekoko zerbait egin gultela enbatendu. Zerbona, zerbona. E, Kartela ikusita, ez da? O mm -hmm. bueno, gombita. Gure aldetik, jendea azaltzeko, ez da? Bueno, ba, oarzo berritik, oarzo aldeko taldera pasatzen gea? Bai, bai. Bai. Bueno, berez oarzo aldea, oarzo bueno, batzuk, eee... La Sarte, Donosti aldea, Hemengoa, bueno. Or... Gipuzkoa eki aldea, horretu. Bai, hoxe da, hoxe da. Horon, asuntoa da, ba, tira bida taldeak, eh, Makuluken taldeko kidea badaude, horre, ba, musika, ba, afro, danzei txeko, eta, ez dakit, nire banta muertos, eitzen nien, eh, Makulikunklin bazilearekin goikosko <risa> <risa> lan joztuten ben, eta Makulikunklin Txorak erekin baina ja, hortik urtetara ja, makulikuklin geratu diak zaten, gure artean. Eta, bueno, hagin ba, dute e, regeetalde bat. Eta horrein gainean, berein aurkezpenean komentatze dute zergatik. Ez, bueno, polita da. Asuntoa, da, deitu zigula xabi gitar joleak, e, ea hor niensengo auditorian joko dutea benduak zazpian, disko arkpezpena, dat disko bikoitza, hor duetardiko kontzertua. Eta garritu aber barra jartzeko, ba, edaria de quinta. Hola, ver no la iten Santa ni pues mira, ahí va ba eso sin ciriqui irratico jendea hartzen dego, tal ateratzen dego irratiarentzako xosia batzu, ze beraiek ez zuten ai barratik ez errazta. Pues venga, eta bueno, Piscat aipatuen hoie, pues ba, irracha Jon eta Patuko dego eta bombo Pispoango diogu kontzertua eta ba venga. Suentro la caro subiada, ez algizero da dan a gore gorebai tartean, ez? Baina bueno, me no alza ko tal a bezala, tira taldea eta gero ¡Vasa, que sana, vas a, ma... vas ¿no? a, <risa> vas a, ¡Ya! <Yeah. risa> <risa> <risa> <risa> ¡Erzio! ¡Erzio! ¡Erzio! ¡Erzio! ¡Erzio! ¡Erzio! ¡Erzio! ¡Oa su al de ia Kaixo, Xavi Makulu naiz eta Euskal Herrian sortu den reggetalde berria aurkeztu nahi dizuet. Tirabira taldea hain zuzen ere. Nere galdera zera da. Zergatik egiten da hainrege gutxi Euskal Herrian. Zergatik hain batatua bada. Gutxi egin bada, beti bezala, euskeraz, gutxiago, paszuk egin duten noski Potato gaztaizko banda mitikoa, Kimmafrondi, hamabi tribubu, takuma, agoteak, cyberberrutz, Baina hala ere gure usetan gutxi dago, oso gutxi. Guk Euskalregearen basamurtu honetan gehiago landatu nahi dugu, gainja gehiago, Horretarako ez diska bakarra kaleratu ez, Bi diska kaleratu itugu alddi berean. Bika hauek biak regea izan da ere, izaera ezberina dute. Guztira hemezortzi kantak aleratu ditugu. Zergatik bidizka? Diska bakoitzaren kontzeptua ezberdina delako. Batean, klasiko agoak izan gara eta kolektiguaren inguruko argiei eta ilunei buruz hitze egin dugu. Bestean barrura begira jarri gera, sentimendu etaz hitz egiten du. Barruko mamu eta monstrua maitasunaz. Norberaren bidea bilatzeaz. Gure proiektu berria ezagutu nahi badezu, etor zaitez abenduaren zazpian errenteriako niesen kulturgunera. Bertan, gaueko sortzitan izango da kontzertua, Etzera da mutuko. Aio! Irati libre Bacarra, naiduzuna aurkitu konso. Anabasa! Anabasa! Anabasa! Anabasa! Anabasa! Anabasa! anabasa, anabasa, anabasa. anabasa. anabasa. anabasa. Basarana, basarana, basa basarana, basarana basa basa, basa basa Larupatea nean berrekoa, eh? <risa> Ira xota, aberna! <risa> <No, nira. risa> bueno, ahana ba, basa, desfasa, eta lontan eh, Bueno, aurkeztuko dizuegu Txorak eritxo bat, aipatu nizuen nahi nuela A ver, ea, kapazari nien eh, desinformatiu bat egitea La gozerraita Eh, ez dakit, atera zaidan entzungo ezuten. Ez, ez usteko berri azkarrak, dira. Ola, eta, bueno, guztia dakate pixkarrek kreazio bat. Bueno, guztiak ez, baina, bueno. Entzun pixkata ez uretzen zaizuen. Kaiso zule, ongeotorriak herzioken! Ezusteko berri azkarrak atalera! Desinformatzen duen beste informatibo bat! Asten gara etxetik, zerkanias, renfeko trenbat puntuala iritsi da! Azalpen zaia duen fenomena hau, azaroak hamarrean gertatu zan, goizeko hamarrak eta haueita lautan tolosako geltokian, jende guztia zaiz zegoen, eta bapatean, trena puntuala gertu zan! Ikararia! Bidaia dibatek, momentu historiko hau grabatu zuen, eta hemen daukagu, esklusiban, ertzioken entzulentzako. Hemen inguruan jarraitzen dugu, osak iretzak, urrengo egunerako itzordua emandio pertsona bati! <gülüyor> Ezusteko albiste hau, horeretako iztietako ambulategian gertatu zan. Goazeren zutera, zorteduna izan zen pazientearen haotik, bere esperientzia. Ikaragaria, ikaragaria, zenda sinetxe. Arre dara iritsi gintzanean. Ez zinua ensinastu, ez zegoen jenderik ieran. Ez zegoen inorrez, eta bere ala atenditurin duten. Baina, hori, hori ez da, horrena. Aluzinantzena izan zen, honduan atenditurin dutela, eta itzordua eman zidatela nire medikoarekin, nire kabezerako medikoarekin. Horreko egunenakak! <gurrisa> EZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZEZE Teis oh, ay mira ella. Usted usted mire gallota, tiene si una de Sugar Twin de la. Sentado tan abajo. Sentado tan Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oazen Espainia maiara, Balentziako Partido Polizialak ikasgai berria abiatu du UPV-en. Bai, bai, UPV-en, Balentziako Universitate Publikoan. Tira, oraindik, ez dute denborarik izan privatizatzeko. Oh! Ikasturte hau, escusas SA izena du eta amor modulotan banatzen da. Ogei laguna puntatu ziren, baina lehenengo klasera, Ez zen iora gertu, hainbata itzaki argudiatuta. Baskari bat nuen, kazetari batekin, ez dekien klase honetara apuntatzen banintz klase ratorri bat nintzela. onera etortzera ez danile ardura irakaslarena baizik. koberturari gabenen ez nuen alertari jaso despertadorian, euria ari eta aterkirik gabenen goen, Dataz tarduaz nahaztu nintzen. Aitzakien originaltasuna kontutan hartuta. Azkenean erabaki du ikasle guztiei sobresaliente, sobresaliente ematea. Denak, denek, denek zuzenean kursua gaendit dute. Aitzakien kalidadea ikusita, kriston kalidadea. Tira, suspensua bakarra egon zan. Ez nintzen horaitzen! Erabili zuen betikoa itzakia, bazein izan zen, irakasleak. Eta kanporatua aizan da. HORO! <gülüyor> artea! Israelek munduko maratoia irabazi du! HORO! <gülüyor> bai, bai, bai, bai, bai! Podio osoa beregaratu du gainontzeko parte hartzaileak un <coughs> campo gratuita <coughs> y se han siendo la copa una amén le guеты en la voz y omben le ya que 경우에는 la urgenchvik está Islando הנera it Capilla representante a quarta pero que tal is more deto que mundi que va a caer Jordan Sanji, por la jornada de entrenamiento se viene Ancho que invita cariño para los honoris. Ayama, ayama, sigue tatua, Kinyako, por la galería, Lorrera e eh, Bueno, acéntica la toda, acéntica el tornanido Jacob este, Ya, Loro de Metrotan, falta Diramian por gol de Tabo Martínez de gol va ido la media gol va moredai rodríguez va pasando al Chatu se eso fue aquí oreta voz minuto ondoren bueno, eh, bueno ese pues cola gol guisam mendicho banda gor se a meteré en gurú. El murada de los uruan está en eh, bancarillo está que señor Atzandán. y da. Urretik Irraleko. Iru, Iru representante. Irraleko para la dos, Itchevidem. Eh, mm, eh, bueno, Rio, eh, no, bueno, no, chamarregu. Eh, no, bueno, y allá. Horti campo y direla bañado. Bueno, eh, ahí negro, eh, faltas ¡Está! Baina, listua botatzen diete, zean lurrean dauden, ezteketun eh, horiek e, eta, irail, irail, irail, irutxila, irail, irutxila. Israel eskila bazero, txapelketa, e...bano... Eh, zer mm, gauzak. Benola, bonok, hau izan da dena! Horrelako haiz dira gauzak, Horrela, kontatzen dizkizeko dako, ta puntu, bale? Oh! Venga, hala, hurren arte! Bueno, bueno, bueno, bueno per post chat. publicitario <risas> nena hostean, aipatu behar dugu hau zabat. Hau da, Pablo Motosek diruz lagundu edago espazioa <risas> da, nahi baza hori ere aipatu behar dago. Vale, Pablo Motosé, que… Es, es Andu. Eh… Vete a tu coga y tuela, te manda a tu coga y tuela. Se vengo coa, que te la lago, onera, o nera… Bueno, jodí y frivicia, ¿no? a tres que ya no <risa> Y ratia, chico y butela. Está ahí ya ens un bajú… Que le den a tan <risa> <risa> Badira ere zoritxarreko albisteak, eh, penagarriak, eh, tristura zorra zendikutenak. Eh, benito, benito, oh, eh, benito eh, kamela. Eh, benito eh, lertxundi. Benito lertxungi. Be, benito kamela. Zantzuen berak eta. Itzaltzuko bardoa, itzaltzuko itzaltzera. Bardoa. itzaltzera bardoa. <laughs> eh, triste auritxoko... Neska gazte, ez zutea bestirik edukiko, nire herriko neska Bizkaia ezu maite. Ya. Bizkaia ez maite, ja. Bizkaia ez, ez, ez, ez, ez, ez. Buruan horlegia bai, baina ez du, ez tu maite. Pena bat, pena bat, egiteko. Ba, Euskal Herriko bueno, kantagintzaren erreferentietako bat. Uzi. Si. Hualtiren Mikel Laboa, Xabierlete, berza asko ere juntziren. Ez doka mairu. Ez doka mairu ez, eh, amabi dira gaur egon. <laughs> no, <ya>. eh, <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Eta hori pena bat, eta, bueno, goreintziak hori joaldera. Hori da. Eta hori, hori. Epa etu berra dugu, off the hemen, komentatu duela guri dik, e, notizia ikusi duenean, pentsatzen zuela. Ez ke, nik ato, irikin egun ola mobila eta peniton argazki bat. Eta hori. Un... Ilin. Ostia, karola, adiñagatik. Ez da broma, gaur goiztean lankire batek esan ditere. Uztut, hil ekin dela. Hey, Adrián Arruti… Baina ez hey. da hil, <laughs> <esa> ez eh, <laughs> da hil. hori joko trainerak fan bat mantentzen du. Hombre, eta eh? badiak ere, bai. Badia okay, kere, bai. <laughs> bueno, hori, bueno, bueno. epatxagatik. Eh, ba eh, Benito, ahondia, eh, badoa. Badoa Benito, eh, guk hemen jarretuko dugu. Bengo. Eta gadoa, Benito, gadoa. Ebolando boi, <risa> e, bolando bengo, nigu bueno. dugu. E, bueno, Beritoria ipamena. Baina bat, bat, bat, gazteak bengo, bai bengo, bai lanrutan, bai badira, bai ratalde asko. Beraz, e, Euskal Herriak eta gure hizkuntzak biziri jarretuko du, musika behen artean eta kantatzeko gogorik behen artean. Gaurkoak onaino, eh, azken aipamenak, bueno, eskerrake ematea ez. Eh, uh -huh. e, Iker Gama eta Ekaito Urrui gazerako bi persoena. Erez ungarri, maitagarri eta jatorrei guapuak ere da, baina goi ezagotzen aipatu garri. Eh. Aipatu berrako estela lehen aldia ereturtzen zaretena honeat. Eh? Ya duzue... E? Ja duzue... Ezen ofizialarekin bai. Hori <tose> egia <tose> da, hori egia da. Zue platino joa urrea edo ja ez dakiz zer den. Ya, diamantea edo izango ya, da. Zin txilagun, bestela. Zin txilagun, bestela hori da. <laughs> Mino, bueno, o sea, ya duztu e... Bueno, eh. Eta, gero, azken, aipan bezela, idatzi du... Dazkago iru minutin guru. Vale, eh, idatzi du, ez dakit, norren lurde sartzaigus muzikadelako batek, esanez, eh, mai pedosekoa eh, bere ikaskide oia izantzela lurde txitatean, eta urtean behin bazkari bat egiteko mendutela beraz. Toi, mai di, eta bai lurde segi gorentziak Uida. Eta hurreko uh, bazkarira gure joteko presto menn gaude. Bai gama, bai ikertxok, bai kapra, bai tenak, ez denak, ez denak, ez denak, ez denak. Eta kroketak. Kroketak haipatu da, baina ez haipatu lurdezen hau. Zeritzen horrekiko, Iker? Nire ozkailuan ja ez da horren arrasturik gelditzen Ostras. E. Aldarrikatu nahiko nuke. Eh, eneko guridik, ez da, bidalik unbezu bat. E, Itzen hau, beraz. Eh, beraz eh, nola baiteko estoa dugu, eh... ez da? Bota izena, bota izena. Bota izena. Ez, ba, ez, ya, ez, ez. Ya, azken, azken minutua ba data. Aldarria Euskal Irrati librendako dako. Puñito. Gorantziak <risa> <risa> pi, pi, pi, gama eta irratxa iaren parta daide hor hori. Hore, <girrisa> haure. Hora, hau pa. Hora, hau pa eneko. Hora, hau pa eneko. Hora, hau pa eneko. Hora, hau pa pi, pi, pi hori señal horaria bezala, eh? Bai, vale, bueno, minuto chavadao cagó ahurtzeko. Urrengo, urrengo, ah bueno, bota mucho, bota urrengo izan, eskara egongo ichillik iñorremenpe noski ez baina. Segi desaguntzin zigile. Iparre. Ja, que no regalo digo Berchovaño y escopla eskerrik asko beste beine horretatik. Eukeraz banaiz, ah, urrengoa abenduaren ogeita seian, urtea bukatzea ardelari, horregongo gara. gara eta beserik ez, urrengo dierako proposamenak badaude, e, gombidatuak amaika, amaika bai, bai. Auk, aut, aut, aut, autatu beharko ditugu. Baitugu, badu guztarren da bat, baidu. eta gainera badugu... Txaraut, andoni urruztola, e, Euskal Herriko kantagintzaren e, proiektu berritako da eta... Hori, ongi bizi. Justo CD de barra atuda eta xa naidu bukatzear gaudela. Hola graduatela. A yo, pela yo. De vez a acabaroida. vengo. Yo voy vengo. <mintan> a <alde> <mintan alde> <mintan alde>